Ja està bé? Sí. sí. Ja està gravant? Sí. Després ho tallareu, no?, oh. tot aquest llibre. No, ara no diguis... Per això... Bueno. Aigua, sí. Aigua. Ara és en punt. Sí. Sí. Posem-la. Aigua, ara, aigua ara sí. Ara desfem unes respiracions. Sí. Fem respiracions. Si et vols desfegar la borsa, si la vols deixar aquí. Ah, Mira, la... Carme, jo tinc una Ja està. Ah. Jo ja, el que patia per arribar a temps. Ja he vist el taxi i pensat... No, ja està, ja està. Estic relaxadíssima. No, perquè a més l'última... avui és un dia que visito, ja m'ho has dit, que tenia que ser dimecres. Els dimecres eh, i dilluns encara visito per la tarda. I l'última visita amb cadira de rodes era molt difícil fer-la ràpida, eh, perquè feia temps que no la veia... Bé. Ja està, om. Ai, mira quina gràcia. <susurra> de fet, ho si no, <susurra> <no, susurra> no, Quan m'he de trencar, em vaig com una moto a mi mateixa. Sà, després, parlem. Esperem. Oh. Re, donarem pocs minuts. Està venint. Que puntual és la gent. Sí. Mm. sí. <susurra> és que saben que aquí, bueno, jo sóc bastant... Bastant puntual. Ara a veure què va Tenim els mòbils silenciats... Ah, fa molts anys, eh?, d'aquest. Molts. Eh? És que fa, aquest... fa molts eh? anys, eh?, d'aquest. Que em de gust a la confinada. Ara aquest s'ha multiplicat per 3, l'última... Sí. I, a més, em van deixar posar per la Medicina. Perquè això es pensava que era una novel·la. De molta gent es va pensar que era una novel·la. Però no. Ara l'última, de Capitán Swing, em va deixar posar Brujeres Invisibles per la Medicina. Bueno, què fem? Hola, Glòria, yes. que no t'ho diguis. Coneixes Sant Jordi Bascomte, que estàs a dir? No, Cristina no, sa mare, bueno, és sí, un... Bueno, sé sí. qui sí. és sí. que estàs a dir, no? Vale, sí. por res, benvingudes al barri, ja sabeu que estem a una casa de gestió cultural, sí. Sí. I és Fem un o dos minutets a dir o us sembla excessiu? Que vulguis. Tu, mana. Tu, no. Nosaltres sí, sí, sí, estem aquí de... no. Doncs si no es desmanda i si no comencem ja. Que la gent vols que pregunti, no? O sigui, parlarem una mica i sí, sí, sí, després sí. preguntarem. Vull, Vull preguntin. A veure... I això em... figura que passa a les diapos? No, això no. Mai va bé. Però... No. Les has de passar amb el dit? Ah, això és les hem de passar amb el dit. Primer parlar a ella? No, primer, primer parles tu. Primer parlo jo, presento, faig sí. una introducció una mica llarga, bueno, vale. una llarga. 3, minuts, quatre, cinc, cinc, i llavors mm. comences tu, Carme. Jo? Vale. Sí, i després la Cristina, i, I espera't. Eh. Això és incomodíssim. Si vols que t'ho posi així? Aquí, aquí. Sí, aquí. aquí. Vale. Sí. Sí. Sí. Comencem? Sí. Doncs comencem. amb diu la, Carl, la Clàudia. Per... Sí. Hola, bona tarda. Gràcies a tots per ser aquí. Uh, no he trencat res. Sí. He des-enxufat això. Té bateria suficient? Vale. No, doncs Tot és un equilibri instable. Sí, hem de... ah, Un equilibri instable dinàmic. ara perquè no, per no trigues tant d'aquí. Doncs... Clàudia, ah, aneu entrant. No sé què passeu. Bueno, no. no el cable sí, és que és dinàmic així. Ara, ara. ara s'ha de posar en mode projecció. Passeu per aquí, eh, No, perquè ara es veu, es veu el que es veu. Sí. Tan bé que es veia, eh? Sí, ho teníem bé, eh? Mira Tot que... per un cable. No, no, sí, no. És que se'ns ha caigut un cable, eh? mira. Aquí ho veig com de... Vina, vina, vina. Ah, ja. tancar-ho. Has de tancar per aquí dreta, veus que hi ha aquesta treureta? Ah, tanco, no voleu això? Ah, ara. I ara fes a baix. Ara. Ah? ara. Ah, mira. Això és perquè tu vols veure quina és la propera que tens, però... Sí, no, sí. no, no podem tocar gaire res. No, tant a la no tocar res. Bueno... Tornem a començar, aquí no ha passat res. Bona tarda a tots, moltes gràcies per ser aquí a l edició 76 de Les veus de la república, que ja sabeu que és un espai de debat en què es tracten diversos temes d'actualitat, de política, de sociologia i de vegades també de ciència, aquí estem. Les veus de la república la va iniciar la Marta Masats, s'hi va afegir l'Elsa Coromines, que tenim aquí, i a vegades jo he fet de suport aquí. jo sóc Cristina Junyem que posa allà baix Bé, aquesta vegada aquesta sessió d'avui em ve de gust especialment perquè feia molt de temps que tenia moltes ganes de convidar-vos a parlar de la salut de les dones i també de ciència en les dones uh, bueno, em falta explicar que la Casa Orlandai pels que no ho sapigueu és una casa de gestió ciutadana que els veïns del barri formem una associació i nosaltres proposem a l'equip les sessions que volem fer i, i esdevenen i tenen lloc i aquesta és una, una experiència d'aquest tipus. Llavors, per dir, a veure, per introduir, jo faré una breu introducció, després parlaran les dues ponents nostres, que ara les presentaré, i després... Eh, ja veurem debat obert, ja sabeu, com sempre. No? Doncs la discriminació contra les dones en medicina i ciència sempre ha estat un problema persistent al llarg de la història i encara segueix present en moltes parts del món, parts del món encara ara. No? Eh, diu Carme Valls, que és endocrinòloga i serà la nostra primera ponent, i la tinc aquí a la meva dreta, la primera, diu que en medicina han estat objecte de discriminació, diu, però la debilitat no és un tret que caracteritzi la dona, sinó que ho és el sistema científic que no intenta estudiar a fons les diferències hormonals i fisiològiques entre homes i dones. En ciència, que ens parlarà Cristina Pujades, que és biòloga, catedràtica al Departament de Medicina i Ciències de la Vida de la Pompeu Fabra, que la tenim a l'extrem, ella parlarà més aviat del punt de vista científic on les dones investigadores enfronten prejudicis i estereotips bastant relats que afecten el seu progrés professional. Les científiques s'enfronten a biaixos de gènere en l'assignació de fons per la recerca, en la promoció, en la presa de decisions, tot això en els entorns acadèmics i laborals. La invisibilització medicina, així com per introduir, el que partim és d'una medicina androcèntrica. Ha investigat les manifestacions als homes i extrapolat el resultat a les dones. Semblava que només era un tret diferencial la salut reproductiva, però no és així, perquè en moltes altres malalties els símptomes, els tractaments o la recuperació per la mateixa malaltia poden no ser iguals en homes i en dones. Però les diferències biològiques que tants cops s'han invisibilitzat només expliquen una part de les desigualtats en salut. I també, òbviament, en Medicina hi ha, òbviament, la condició dels rols de gènere. Aquest va ser un, un, un, un recull que es va fer a l'Ara, que només posa la primera plana, en què es parla cos de dona i Medicina d'home. No? I hi ha diversos punts que, si us serveixen d'inspiració, per després els podem tractar així per sobre, perquè tampoc tenim temps, però sí tenim reflexions. No som ni més ni menys, però diferents. Només com a exemple, aquí tinc un, un recull, l'entradeta, del Lancet del 9 de març d'aquest any, eh, que parla d'una conversació balancejada sobre la menopausa i era un recull, només perquè, per fer-nos càrrec del que volem dir. Perdó, Diu... La menopausa, si el llegiu, eh, veureu que, que interpretar la menopausa com una discapacitat, és un risc, que estigma és un estigma per les dones grans i que les dones amb menopausa podem ser fortes, sanes, felices, eh, com hi ha moltes imatges inspiradores, que també pot ser un moment en què les dones revoluitzem les nostres identitats, acceptem la fase de la vida, ens allibrem de la menstruació, del dolor menstrual, en fi, que és una cosa super superguai fantàstica no? però aquest, aquest text desprèn una mica d'un to que si el canviem el gènere i diem així només canviem homes per dones i canviem la, la situació llavors aquí sí que es veu clarament que, que el teu fill que tenia és paternalista bastant no? i això és de fa 15 dies, no fa 15 dies. Bueno. Pel que fa a la ciència i bàsicament, suposo que ens centrarem més en biologia o general o en biologia, perquè les dues són biòlogues. No? En la història del pensament biològic fins fa pocs anys, les dones han estat relegades a un paper molt secundari. no han estat considerades ni coprotagonistes ni participants, ni contrastadores de coneixement, el coneixement que fa créixer com a societat. En els llibres de text és molt fàcil que es parla de desenes d'homes que han contribuït al creixement del saber, però és molt difícil trobar un nom femení. Per exemple, durant molts anys vam estudiar que els cromosomes sexuals XI, en la mosca de la fruita, drosòfila, els havien descobert aquests senyors, però en realitat a la que es van posar a investigar va resultar que els havia descrit una senyora. El mateix va passar amb la trisomia 21, que és la que genera la síndrome de Down. La van atribuir a l'Eugène, però en realitat la que la va descriure primer va ser una dona. I com aquest cas us podria posar molts drets, però... No, era, no és el moment. Sí que puc parlar de dues dones que han triomfat a la vida, o que van triomfar en el seu moment, les dues ja no hi són, una és l'Immar Gullis, va haver de portar, enviar un article que es va considerar, segons Jorge Bagensberg, el concepte evolutiu més important després de, de, Wagen, de, de Darwin, el va haver de presentar a 15 revistes, fins que li van acceptar. La Margarita Sales, quan va retornar de la seva estada a Estats Units, es va haver de, de divorciar el laboratori del seu marit perquè tothom li atribuïa el mèrit al marit. I al final, ell es va quedar amb la recerca que feien i ell va obrir una altra línia. Només dir que la, una de les patents que ella va fer sobre la FAC 21 és la que va portar més beneficis al CSIC, en temps que la patent va estar vigent. Llavors, la gran aportació del moviment feminista entès com a mirar el món d'una altra manera, tant en medicina com en recerca, ha influït a fer noves preguntes i trobar noves respostes. Una de les pioneres va ser la Dolors Aleu, que va alliberar les dones dels corsers, eh? i l'altra, més modernament, estan atribuint bueno, per què sempre s'han dibuixat homes pintant les cavernes, on t'ho diu. No? Senzillament se'ls assignava, però no hi havia cap raó. Llavors, a partir d'aquesta introducció, tenim una sèrie de preguntes que les podem deixar aquí. Primer fareu la presentació amb diapositives i després podem tornar a les preguntes si ens falen, o a partir del debat que surti del que vosaltres exposeu. Us sembla? Molle, donç <coughs> oh, el segon. sol que arribes tu perquè tira, <coughs> Ja tapo, ja tapo su, ja. Carme, passant. Sí, no. Vale. Que. Molt bé, bona tarda doncs a tothom. Farem una petita reflexió, perquè ens han dit 10 minuts, ho intentarem, sobre què està passant dintre del contingut de la ciència i de la medicina respecte a la recerca entre dones i homes. Una primera idea és veure com podríem veure el fet els, uh, la salut des de quin punt de vista la hem d'analitzar, um, perquè encara que avui, amb biòlogues com estem, ens posarem biològiques, però la salut també depèn de les condicions de vida i treball, de la cultura en què estem immersos, de la genètica, de la biologia, de la fisiologia, del medi ambient, i hi ha factors atenuants si hi ha un bon suport social. Però les condicions de treball, afecten diferent a homes i d'homes, la discriminació laboral ja ho sabeu, els salaris encara no estan equiparats, el rol de cuidadores encara el fan fonamentalment les dones, sobre un ser humà que ja des del moment que ha nascut Uh, segons la casa on hagi viscut i segons l'O que es va fer en el moment que va néixer. Si va néixer un nen era un O més alt que si va néixer una nena, també se la van estimar, però l'estimació variava segons el sexe de qui hi havia. Tot això condiciona la vida de les persones. I després atribuïm, per tant, a una contradicció que és com que creus que no vals, les dones passen la vida perfeccionant-se. Volen ser perfectes perquè pensen que són imperfectes. Això genera sempre una sensació de culpa i de cas d'anar més a fer més cursos, a fer més perfeccionament, i que potser sí que no vals prou. Tot això genera una ansietat, ansietat social, no biològica, però emocional s'atribueix quan arriba una edat a que si un està trist, està cansat o està deprimit, en lloc de preguntar ls i per les condicions de vida i treball, ràpidament se li poden donar psicofàrmacs. I aquesta és una altra característica que tenim en aquest moment en la nostra societat, que és en aquest moment a Espanya el país que més psicofàrmacs recepta a la població, especialment a les dones. Per tant, la, la salut depèn de moltes coses, però també poden empitjorar la salut, a vegades, anar al metge o anar a l'hospital. Eh? O sigui, és una altra manera de poder empitjorar-la si no sabem ben bé què hi ha. El medi ambient m'ha crescut molt en els últims anys com a causa de problemes de salut, perquè no sabíem que podíem generar tanta brutícia, tanta contaminació, i com això podia afectar el desenvolupament dels seres humans. Uh, ho deixo pel col·loqui profunditzar més, però en medicina hi han molts biaixos de gènere, els estereotips que metges i metgesses i enfermeres i, i docents tenen sobre les dones que exerceixen a la medicina, els biaixos en l'absència de, de dones en els treballs de recerca, el que no es valorin les condicions de vida i treball, el que no s'hagi investigat sistemàticament si hi havia o no diferències en la en l'evolució dels tractaments i de les malalties, no està sistemàticament fet, i l'organització sanitària ha estat androcèntrica i també hi ha hagut biaixos en la prevenció i promoció de la salut i podríeu dir, bueno, això m'ho diu, vostè ho diu, m'ho podríeu dir, eh? perquè ella té un llibre aquí que fa 20 anys que he escrit i ja ho deia. Pues, això ho deia vostè fa 20 anys, llavors podríeu dir, estem millorant? No gaire, però ara ho contem més. O sigui, ara ja hi ha, ja hi ha bones recerques, com aquesta del Nature Communications, del 2019, que ens diu que... A les dones hi ha un retras de diagnòstic de més de 700 malalties respecte als homes, que el diagnòstic de càncer es fa dos anys i mig més tard i el de diabetis quatre anys i mig més tard, quan resulta que la diabetis és una de les malalties predominants en el sexe femení, em refereixo a la diabetis tipus 2, eh, de l'adult. En els nens, en els joves i nens, és de predomini masculí. Per tant, no estem millorant gaire. Aleshores, Sabíem per què ens morim les dones? Bueno, si ho pregunto a, la, a, a, una, a un centre de primària, que a vegades van convidat a fer la classe de dues a tres del migdia, també us ho dic, de dues a tres del migdia, amb tots els metges del de matí amb una gana horrorosa per marxar a dinar, i amb un, els del que entren a les tres amb una desesperació horrorosa de que qui vagi a parlar calli ràpid, perquè han d'entrar a les tres per poder visitar. O sigui, aquestes són les hores de formació que donem en els nostres metges de primària, però si ho pregunto, dic, de què moren més els homes? Mm, tothom em diu del cor, i si pregunto de què es moren més les dones em contesten un murmull, un silenci i un càncer de mama, em diuen, dic no, a totes les edats, eh, totes les dones del món, de què es moren més? Bueno. Resposta de l'OMS. Cardiopatia isquèmica lo primer i accident vascular cerebral lo segon. A països d'ingressos mitjos i baix i alts. als. baixos domina una mica la insuficiència respiratòria, però seguidament la cardiopatia isquèmica, els infarts de miocardi. Per tant, la malaltia cardiovascular és de predomini entre dones però la medicina no se n'havia enterat i sortim de la facultat de medicina pensant que no és la primera causa de mortalitat i, per tant, és bastant difícil que, com que creiem que no ho poden tenir perquè les dones estan protegides per les hormones, no és bastant fàcil que a igualtat de patologia coronària les dones no rebin els mateixos eh, tractaments. Això ho van descobrir ja l'any 90, eh? a Yanni Epstein, uns senyors d'Estats Units, i la doctora Bernardine Healy, que ho va posar en denúncia al New England, però eh, en, encara ara mm, no està considerada la primera causa, però sí que ara, a còpia d'insistir en el tema, ja que parles del Lanchet, que ens l'has tret aquí, et dic una cosa bona, de que el Lanchet és primera vegada que parla de menopausa, eh? També és bo, eh, això? Sí, o sigui, bo, ho dic perquè pot ser... Tu ho has fet, bé eh, la imitació sí. sobre la disfunció erèctil, però se n'han enterat que la menopausa existeix. I això també és bo, una revista bona que, més, ho parla no medicalitzant. Sí que ell havia publicat articles de menopausa, però eren articles que deien han de prendre totes hormones per sempre. I ara diu, home, això de l'envellir... Potser no depèn solsament de les hormones, no? Potser que hem d'equilibrar la vida d'una altra manera. Per això aquest article, aquest planxet s'ha de pensar. Llavors, què ha començat a sortir sobre mortalitat cardiovascular? Doncs pues que així com a la banda a dreta tenim els factors tradicionals que eren eh, tenir eh, diabetes, fumar i obesitat eh, i dones sedentàries com a causa de problemes de cor, doncs a l'esquerra sabem que haver tingut, per exemple, ovari poliquístic, haver tingut hipertensió durant l'embaràs, haver tingut diabetes gestacional també és un factor de risc cardiovascular que no està considerat a cap dels scores que ara tenim per valorar si una persona podrà tenir un risc o no el podrà tenir. Per tant, això que ha sortit aquí, amb aquest article, també ho està considerant atenció primària i unes companyes, que no m'he presentat, però jo treballo amb una, amb una ONG científica que es diu CAP, Centre d'Anàlisis i Programes Sanitaris, que tenim una xarxa de professionals a tot Espanya i una companyes de València han transformat aquesta diapositiva en una fitxa pels metges i metgesses de primària perquè puguin calcular el risc cardiovascular no només amb el colesterol, sinó amb altres circumstàncies que té la dona. Segon aspecte que s'ha de reflexionar, la morbiditat diferencial, que potser, què vol dir? Conjunt de patologies, factors de risc i motius de consulta que mereixen una atenció específica o diferent cap a les dones, sigui per un tema biològic, social, psicològic, perquè sigui un fet molt prevalent per elles, riscos... Per haver dit això, em van donar l'any passat el títol d'honoris causa de la Universitat de Girona. Per haver dit això. I m'ho va recitar el, el rector i em va, em va agradar eh, que m'ho digués perquè em havien donat el títol d'honoris causa i no sabia ben bé per què me'l donaven. Per, per aquesta frase. <ríe> perquè van dir, és que vostè ha dit això. Bueno, sí, no, no estava dit potser tan clar, però fa 30 anys eh, que ho diem i encara anem lents. Què vull dir amb morbiditat diferencial? Aquí aniré molt ràpida perquè si voleu en el col·loqui no ens entretenim. Primer, la derivada d'una cosa que és clarament diferent, una cosa que es diu menstruació i que la facultat de Medicina només s'hi dedica al trastorn del cicle menstrual una hora en tota la carrera. Per tant, eh, enfermeria igual. I, per tant, com que anem lents, és difícil que amb un trastorn de la menstruació ens hi entretinguem. Però les, eh, hi ha amenorrees, que hi una menstruació molt abundant, perdre 80 més de 80 centímetres cúbics de sang al mes és abundant, que falti progesterona, que els dies abans de la menstruació trobis malament... D Això no és normal, és una alteració que els pits tinguin quistes, que hi hagin miomes, que hi hagi un ovaris poliquístic, que hi hagin endometriosis, tot això són coses que passen a les dones en molts llocs del món, però que si no hi ha ciència per preparar se per això, és molt fàcil medicalitzar-ho. Com? donant-li anticonceptius a qualsevola que, que ens obri la boca. Eh? O sigui que és fàcil que us hagi passat. O vegades les dones diuen jo no obro la boca perquè em donaran un anticonceptiu, o sigui que ja no ho explico, però això passa. D'aquesta menstruació de més de 80 centímetres cúbics, la conseqüència primera és que faltarà ferro i que hi haurà una anèmia. Quantes dones tenen anèmia a la nostra societat? Potser, com que mengem bastant bé, un 25%, a Àsia i Àfrica un 40%. Però faltar ferro, faltar ferro uns falta el 75% de les dones que sangrin més de 6 dies i que perdin més de 80 centímetres cúbics al mes o que tinguin coàguls a la menstruació. Per tant, moltes. Estem atents a aquesta falta de ferro? Tampoc. La falta d'ovulació correcta també produeix falta de massa òssea. No perquè faltin estrogens, sinó perquè falta progesterona. Aquesta és una aportació de la doctora Jelena Prior de Canadà, que té el primer centre del món per estudi del cicle menstrual. I, predominantment, en les dones hi ha les malalties autoimmunes, que tu has citat amb allò del diari Ara, que posa que tenim més malalties autoimmunes. Per raons genètiques potser sí, però les tenim i són les menys ben estudiades i té una, tenen una relació totes amb la quantitat d'estrogens que pugui haver en el medi ambient o en la pròpia dona i de tenir una malaltia autoimmune tan freqüent com la tiroiditis autoimmune que hi ha 50 dones que la tenen per un home que la té i que poden afectar en el nostre país a una de cada quatre dones es té com a conseqüència o que falti tiroides hipotiroidisme o que ens obri hipertiroidisme i una altra diferència de morbiditat en la segona etapa de la vida doncs hi ha la hipertensió, que és de predomini entre dones, la diabetis el càncer de mama, que és de predomini entre dones però homes també en tenen la tiroiditis, el dèficit de vitamina D, alteracions d'obesitat en pèrdua de cintura, l'osteoporosi que no la tenen totes les dones no us espanteu, és el 30% només, i la fibromialgia que és més desconeguda i si volem després en parlem perquè es confon moltes vegades, per poc estudi, s'atribueix a la fibromialgia coses que són més senzilles de resoldre, com el dèficit de vitamina D o la paratiroides augmentada. I la patologia cardiovascular, que no els tenia en compte, perquè es pensaven que no els hi passaria res. Quan m'ha crescut l'aspecte el ambiental, els tòxics, per exemple, tots els tòxics químics, la majoria de pesticides, eh, entren en el cos eh, i entren a través d'aire, aigua i aliments, però es queden en les cèl·lules grasses. I la dona té un 20% més de cèl·lula grasa que l'home perquè ha de donar la vida donant eh, perint i fabricant llet. Per això es necessita més greix, no, no depèn de que estiguin grasses o primes, però això fa que també els eh, productes tòxics del medi ambient quedin més en l'acost de la dona. Li fa el doble d'efecte a l'alcohol amb, amb un dos vasos de, de vi comparat amb l'home. Eh? O sigui, un vas de, de vi amb una dona o de punyac o del que vulgueu té el doble d'absorció. No té res a veure amb les intoxicacions químiques que estem veient ara. Eh? Aquí es van directament a intoxicar la dona per portar-la a un hotel. Eh? Mm. Això, però això és la, la, us es parlo de la fisiologia. I també el tabac a la dona li provoca més osteoporosis, a l'home no li provoca. Per tant, tenim uns problemes ambientals. D'això hem tingut que parlar ne amb un altre nom nou, que ha nascut fa 12 anys, que es diu disruptors endocrins, que és substàncies que estan al medi ambient i que actuen en la salut de dones i homes. Les dioxines, que es desprenen de les incineradores, els talats dels plàstics, els, eh, les paelles de taflons ratllades que passen al menjar, eh, eh, les perfluorats al menjar, ara les llanceu, totes les que tingueu ratllades i aneu a paelles sòlides, els bifenols policlorats que estan a les conserves, les fumigacions que fem a, a les verdures, els hidrocarburs dels cotxes eh, que tenim per aquí circulant, tot això afecta. I com afecta? Molt resumit, cada vegada hi ha la menstruació abans i la menopausa abans. I Sangre més, les dones actuals tenen més sangrats, més quantitat de pèrdua menstrual, per tant, més anemies, esterilitat masculina i femenina, atròfia de testicle, endometriosis, alteracions de la funció tiroidea, més unes malalties que no sabíem, sensibilitat química múltiple, senten moltes olors, estan molt cansades o tenen molt dolor muscular, càncer de mama, més diabetis, més obesitat i més càncer de pàncreas. I està afectant la vida dels nostres nadons fins a la tercera generació. Pares i mares, que tenen, es treballen al voltant de, de, que hi ha terrenys agrícoles eh, i que utilitzen pesticides a casa seva. Per desgràcia, hem vist com un pare havia a les seves filles amb pesticides perquè els tenia a casa. Poden tenir més avords de placenta i placenta prèvia i poden interferir amb el desenvolupament neurològic. Amb el llavi leporí, que abans dèiem que era un càstig de Déu, no? és una intoxicació que neix, amb, que no s'hagi unit al llavi quan has nascut, amb nens amb més, menys pes al néixer i més prematuritat, i alteracions als genitals. En els nens, més hipospàdies, epispàdies, penis petit i, i testicles petit, criptorquídea, i en les nenes més síndrome d'ovari poliquístic. I amb totes aquestes coses que no sabem, lo que assistem sí fent a vegades en la medicina és medicalitzar-ho tot la ignorància és molt, a vegades, temible, perquè pots fer coses que millor no toquen, millor no fer. Eh, medicina tenim una base hipocràtica. Primum non nocere, primer no empitjorem la cosa. Primer no ho empitjorem, però a vegades ho empitjorem. El cicle menstrual, diem que no el tingui, eh? per tant, li donem anticonceptius hormonals. Indicació que no està en el prospecte. O sigui, el prospecte d'anticonceptiu hormonal no diu que serveixi per regular la menstruació. Perquè no, és veritat, no l'han fet per això, l'han fet per no concebir, no per no regular. Per tant, aquí hauríem d'estar, podíem dir, catalogats per lo que han de fer, que és per no embarassar, que no et quedis embarassada si no vols. L'esterilitat, bueno, ho medicalitzem quasi tot, La l'hamedopausa, la salut mental, la sexualitat, fem la cirurgia estètica... Penseu que cada dia hi ha 800 dones operades aquí a Espanya de cirurgia estètica, perquè volen i s'ho paguen elles. Ara ja aneu veient la mirada de l'altre, el que suposa la psicologia, eh, per, per què ens tenim que operar els pits d'una determinada manera. I això amb números, eh, consum de psicofàrmacs, cosí dit avant, la mitja nacional és d'un 16% de tranquil·litzants i un set d'antidepressius, però la proporció home-dona és cinc vegades més dones prenent antidepressius i dos vegades i mitja més d'homes uh, prenent uh, tranquil·litzants, ansiolítics, etc. Acabo per dir vos Mireu, tenim una llei orgànica que diu la igualtat efectiva de dones i homes passa, perquè la llei va modificar la llei de sanitat, per tenir en compte les diferències entre homes i dones. I ho vam poder fer bé perquè ens ho van encarregar els CAPS. La Teresa del Rio, que era la ponent d'aquesta llei, va a la, ens va dir, escriviu mal, com hem de modificar les lleis. I ho hem escriure. Existeixen diferències, els fàrmacs són diferents, hem d'estudiar-ho diferent. Ens han fet cas? No. Però sempre els dir que metgesses i enfermeres que volen fer treballs, escolteu, tenim una llei que us empara. Si el jefe de servei no vol, li podeu dir que és legal o il·legal perquè la llei diu que hem d'estudiar això i si no ho vol estudiar. Per tant, acabo dient buscar cal construir una ciència de les diferències i de les desigualtats. I jo crec que aquesta ciència naixerà d'atenció primària, sobretot perquè els hospitals estan més plens d'homes que de dones sabeu que els homes tenen més patologies agudes i com que no es cuiden van més tard i arriben tard, van a l'hospital tard per tant, tot és un, una cadena la, la, la ciència de la primària crec que ens ajudarà mentrestant com que érem una ONG eh, petita, doncs vam fet aquesta revista que us convido a mirar, per internet la podreu trobar i ens podeu ajudar a eh, si us hi subscriu viu, que es diu mujeresisalut.es si cliqueu en i Salut, així sortim primers. I aleshores, eh, ens veureu i podreu eh, eh, saber més coses que avui he tingut que dir molt de pressa. Eh? Moltes gràcies i entrarem en col·loqui després. Sí. Moltes gràcies. De mm. seguida. Ara, la Cristina... Sort que ho fas tu mateixa. Posa't-les cap aquí, que serà més comú, perquè no si no tenim la Cristina ens donarà la seva versió des de la seva visió des de Tant encantada eh? de energia, no... Bé, moltes gràcies i molt contenta d'estar aquí. Em sembla una idea estupenda i més compartim la karma que la llegit, em fa moltíssima il·lusió. Llavors, aquí el títol és La invisible salut de les dones, però la Cristina em va demanar que parlés potser de la poca visibilitat de les científiques. Llavors us explico, jo soc doctora en Biologia, tinc un grup de recerca, que fem recerca biomèdica, sobretot Neurobiologia, però avui el que us explicaré una mica és com hem avançat les científiques, si seguim, seguim sent aquestes figures oblidades, no?, o si... Eh, ja no ho som tant, no? I el primer exemple és aquest, no? Això és una conferència el 1927, segur que reconeixeu a molts dels personatges i veiem que només hi ha una dona, que és la Marie Curie que evidentment la coneixem per, perquè va guanyar dos premis Nobel que no està malament per l'època i aquesta és una conferència que jo vaig anar fa cinc anys i que veieu com ha canviat el panorama, hi ha moltíssimes més noies o sigui, afortunadament això sí que m'ha en un segle m'ha aconseguit canviar-ho, no? És a dir hi ha moltíssimes més dones. Llavors, el que m'agradaria compartir amb vosaltres avui no són opinions, sinó us ensenyo les xifres i llavors vosaltres decidiu i, en tot cas, ja ho debatim després. Això és una xerrada que em van demanar al 2018, eh, la visió actual de la situació de les dones a la ciència. I és la famosa gràfica amb tisora, on veieu amb, amb, amb carbassa l'evolució dels homes a través de la diguem la carrera científica, des d'estudiants, es deien llicenciats, ara ja no són llicenciats, sinó que són graduats, veieu que els doctorants tenim més o menys un 50% d'homes i de dones en blau, però a mida que pugem a la trajectòria, és a dir, a la carrera científica o professional, cada vegada nosaltres ens en anem cap avall, i som un 15 de, érem un 15% de catedràtiques, mentre que hi ha un 85% de catedràtics. Això era la visió del 2008. Estem tots d'acord que des del 2008 ara el món ha canviat, ens hem sensibilitzat més respecte a aquest tema i que ens sembla que fins i tot hi ha molta gent que acunya el, el substantiu de feminazi, no? perquè creuen que hi ha una mica massa que ens estem passant. No? Doncs ara us ensenyaré això, que és el 21%. I veiem que no ha canviat gaire. Aquí la, el que està és corregut, perquè el, el, grau d, perdó, el grau C al mig són els doctorants, eh, això està tret de, de, del Ministeri, el grau que seria B serien els titulars d'universitat i el grau A serien els catedràtics o catedràtiques. I veieu la comparativa amb els dos eh, intensitats de color és el 18 respecte al 21, o sigui que malgrat tota la sensibilització i tot el que a molta gent li sembla que hem fet unes polítiques proactives impressionants, bueno, no es nota gaire canvi. No? I això no és només Espanya o Catalunya. Bueno, a més si, més, si ens fixem, per exemple, amb els càrrecs unipersonals, en aquest cas em dedico a la universitat, però després veureu que és el mateix a les empreses privades, fins i tot més aguditzat, Veiem que als càrrecs unipersonals ens passa el mateix. Quan més alt és el càrrec, menys dones hi ha. L'exemple de rector és molt clar. A les universitats públiques catalanes només hi ha una rectora, a les universitats públiques i privades hi ha dues. No? Bueno, i ara és una xifra que, bueno, que estan tot el dia volen fer la foto, no sé si us en recordeu l'antiga vicepresidenta Calviño que es va negar sí. a sortir sola en les fotos doncs aquí és una mica el mateix no? per tant hi ha poques vicerectors hi ha poques vicerectores les vicerectores acostumen a tenir les visa, els vicerrectorats que són d'estudiants, de comunicació, etc. No? no tant els vicerrectorats de professorat o de recerca que són diguem, els que estàs amb temes més gruixots i així seguim, però aquesta és la foto. Per tant, el que ens estem donant compte és que és complicadíssim arribar a dalt. Però no perquè no ens agradaria pujar les escales, sinó és que les escales són molt alts, els esglaons són molt alts i ens queden, ens queden moltes plomes en allà. I això no és perquè ens consoli, però això és el que passa terreu. I en aquí no em centro en la biologia, eh? Matizo perquè la Cristina ha dit que em centraria biologia. No, és molt més... Fa... No cal que anem a la biologia perquè és tot molt similar. L'única diferència és que a en les enginyeries el nombre d'estudiants de grau és molt menor. Però, per exemple, a biologia el nombre d'estudiants de grau és el 80%. La pregunta és, com és que si hi ha un 80% d'estudiants, perquè aquí ho hem fet molt bé, hem sigut capaces de dir a les noies, podeu, ser, podeu estudiar biologia, podeu estudiar, eh, no sé, tot el que sí biotecnologia, totes les ciències de la vida, no? Com és que només som un 15% de catedràtiques? És raro, no? Perquè no em crec que la meitat de la població no tinguem aquesta capacitat. Però bé, bueno, aquí és només una comparativa que va sortir també, aquest estudi va sortir fa una setmana, amb una revista que es diu Cel, que és molt bona, i que ens, el que ens ensenya és les dades de la, de la, de la Federació Suïssa de, de Suïssa i de la Comissió Europea. I veieu que les tisores segueixen sent les mateixes. Si sí que a Europa hi ha en alguns països com Alemanya i Suïssa que són extremadament les seves xifres són desastroses perquè han creat realment són, malgrat tinuen la imatge que Alemanya és molt feminista, no, a Alemanya la seva societat és molt jeràrquica i molt masclista. Gairebé no hi ha dones que siguin catedràtiques, per dir-vos alguna cosa. És a dir, que aquests mites és molt graciós, perquè a vegades pensem, ui no, és que els països del sud i ens expliquem que sí les dones, que sí aquí, que sí allà, no. És a dir, això es repeteix a tot arreu. I una mica aquí el que estic comparant, sobretot, és, són les ciències, eh? El que es diu l'STEM, no?, que són la ciència, la tecnologia, l'enginyeria i les matemàtiques però això no ens passa només en el cas d'aquesta idea de que malgrat siguem moltes dones en, les, en els estudis de grau o moltes dones que fan la tesi, que hi ha molt poques dones que arriben a l'escala més alta. No? Això ens passa també en el cas de les empreses. No? Aquest és un exemple molt clar, és d'un estudi que van fer una empresa anglesa que els hi van encarregar de veure com potser quines eren les dades amb no? una sèrie d'empreses no? més vinculades en el món de la biomedicina. Fixeu-vos, en els nivells més baixos trobem encara una paritat, tenim un 60-40, no? que és paritari, però fixeu-vos, cada vegada que pugem a la piràmide, fixeu-vos, cada vegada hi ha més homes que estan ocupant aquest espai. Llavors, davant aquests, aquests fets, aquestes dades, no? llavors, i es va fer el que s'anomena la hipòtesi del sostre de vidre i què vol dir el sostre de vidre? No vol dir res més que cada vegada per una dona és més difícil pujar quan més amunt està de la seva carrera científica. És a dir, per ser de doctorant de postdoc, que és una estada després que fas, després d'haver fet la tesis, és... Es van caient algunes dones perquè normalment coincideix amb el que és el rellotge biològic i és molt difícil, com deia la Carme, poder compaginar una vida familiar si no tens una parella que assumeix també això, tant com tu, eh, poder fer una carrera molt dedicada, però sobretot és que també hi ha molts entrebancs que el sistema posa. No? Llavors, per això es va dir que el sostre de vidre era una barrera transparent que mantenien les dones d'arribar a dalt de tot, d'acord? I llavors, sobretot, s'aplica al grup de dones, perquè s'han fet molts estudis i hi ha moltes dades que clarament demostren que és això. Aquí ja us dic, no és qüestió de ser feminista o no ser feminista, és una qüestió de dades. I a partir d'aquí va sortir aquest terme que ja havia treballat també aquesta jutgessa de... Estats Units de la discriminació basada en el gènere, d'acord? Que és el que aplica que, de és independent, a mi em poden dir, és que has de publicar més cels, o que ha, potser has d'estudiar més, has de ser millor, però em diuen, bueno, és que no puc dir, que jo sóc una dona, doncs jo vull ser, continuar sent una dona. I aquí el que per mi és molt important és dir, eh, no es deman, el que es demana és que hi hagi una igualtat d'oportunitats, eh? aquest és el concepte, el que falta és que hi hagi aquesta igualtat d'oportunitats, perquè al final ens trobem amb això, que hi ha un sostre de vidre que no veiem, però que és molt difícil d'aproximar. Llavors, és una pena no? que la societat es perdi la meitat del talent, hi ha moltes maneres d'aproximar això, jo no tinc la solució, eh? però només per compartir-ho amb vosaltres i per anar amb un lloc més proper que no sigui el model americà, en el que hi ha l'affirmative action, que és a dir que realment és molt més proactiu davant de, de les diferències diguem, de, en els grups de dones i en la, els grups més diversos que no estan representats a l'acadèmia, el que hi ha el model també europeu i és un gran debat, eh? tenim per exemple en el nostre país veí que és França, tenim l'aproximació de la filòsofa i feminista l'Elisabeth Badinter, que ella sempre parlava d'en feminisme i el concepte de ciutadania ciutadania, que és molt fora a França, però també a França una altra filòsofa i feminista, la Syriana Gashinsky, ella diu a l'Homme des femmes de la patrie, liberté, égalité, parité, doncs hi ha diferents maneres, però el que està clar és que fins ara hem utilitzat el primer concepte i no ha canviat molt en molts anys, ens hauríem de començar a plantejar. Una, una altra cosa que m'agradaria discutir, perdoneu que estigui en anglès, és que hi ha molts mites, perquè jo sempre sento dir que les dones no aspirem als, als, als llocs de... Això és mentida, mm. això està molt bé, perquè convé molt dir-ho, no és així. El que no aspirem és a liderar de la mateixa manera, que jo crec que aquí és la diferència. Fins ara, que també ho ha mencionat una mica la Carme, la idea és que els liderat només tenim un model de lideratge, Bueno, ara veiem algunes eh, polítiques, no? com la primera ministra de Nova Zelanda, vam tenir també l'Angela Merkel, també la Margaret Thatcher, veiem diferents, hi ha polítiques que potser lideren més atenent al model que coneixem, que no és només el model dels homes, jo diria més és el que s'anomena dels mascles alfa, perquè jo també entenc que dins dels homes també hi ha altres models de liderar, però el més predominant és aquest, Llavors el que passa és que no és que les dones no vulguem liderar, el que volem és liderar diferent. Per exemple, eh, que no és tan important per les dones triomfant a la seva carrera, que cuidar dels seus fills, eh, eh, preferència en cuidar els seus fills perquè, clar, si no creuen que hipotequen la família respecte a això. Hi ha molts mites que no són certs. La realitat és una altra molt diferent. El que passa és que no la volem veure, perquè és molt fàcil. Els mites són molt fàcils de construir, molt difícils de destruir. És al revés que el teu prestigi, que és molt difícil de construir, molt fàcil de perdre. No? Doncs amb els mites va una mica al revés. Llavors aquí també, que ells els que proposaven és dir, bueno, el que és important a les organitzacions és veure on són, quins són els problemes, quina és la realitat i buscar quines són les oportunitats que ens estem perdent i ja aquí acabant una mica per una mica dels exemples no, que es deien que també s'ha mencionat abans una cosa importantíssima que sembla una evident és posar xifres és dificilíssim jo estic en una universitat jove relativament jove perquè el meu departament acaba de fer 25 anys i la universitat en deu tenir 30 però hem heredat els problemes de gènere d'una universitat antiga. Tenim un 18% de catedràtiques. És el mateix que té la UB i que el mateix que té la UAB, que són, bueno, la UAB centenària, la UAB és, de, és del 70, no? però és a dir, seguim repetint els mateixos qüestions. I sí que és cert que hem intentat, eh, jo estic molt motivada, estic de vicerrectora de recerca, poso dades perquè ens en donem compte i tothom em diu ah, oh, ah, uh bueno, però a veure, és el teu departament no em diguis que no sabies que tens tan poques catedràtiques perquè les altres no és que no s'ho mereixin aquest és el punt, eh perquè un pot dir, mira, la igualtat com deia la Simone Weil, és quan hi hagi tantes tontes com tontos en llocs de responsabilitat, mm -hmm. és una possibilitat sí, estaríem igual, però bueno mm -hmm. potser aquí tenim també una oportunitat de fer les coses diferents jo crec que en la meva opinió, és una despesa i un dispendi no utilitzar la meitat del talent que tenim. Llavors, hem de fer moltes accions. Jo no sóc sociòloga, no puc dir quines, uh, quines serien les accions no, que, que tindrien més, um, més impacte, però que sí que sé és que tenim, uh, estem en una comunitat que per mi aquest és un dels grans problemes, que es creu molt progressista, que és la comunitat acadèmica, i que no ho és en aquest tema. Llavors lluita contra això és molt difícil, perquè segur que molts metges, que molts científics, tots són molt progress, i les científiques també, eh? però el problema és que el masclisme és compartit, i llavors, o les actituds masclistes, jo no dic fins i tot que la gent sigui conscient del que fa, però és veritat que existeix, Llavors, bon, lluitar contra això és difícil perquè l'educació no és suficient. Ara ja tenim adolescents que les seves mares eren molt, són molt feministes i segueixen havent uns comportaments molt preocupants. I el pitjor és que és molt difícil perquè tothom, quan veu les dades, diu "Ostras, com pot ser?». Bueno, doncs pot ser perquè potser si quan intentem contractar algú a la primera ronda només passen els tius perquè no ens ho han mirat bé, perquè siguem capaços de posar tantes dones com homes o de manera paritària que passin a la primera ronda de les entrevistes, bueno, pues potser, clar, ens estem perdent perquè som, com deia la Carme abans, som molt exigents les dones amb nosaltres mateixes i els altres amb nosaltres mateixes, també, per tant... Dos exigències. Són dos exigències. <ríe> jo, I hem de fer aquest esforç, eh? jo ho dic jo, també eh? he fet moltes... Ara soc, estic més conscienciada, però... Durant molt de temps, si he de convidar algú a donar una xerrada, els primers noms que em surten són homes. Per què? Perquè els he vist més, perquè han tingut més protagonisme. Llavors dic, no, bueno, no, a veure. Però si aquestes són unes cracs, perquè no les convido amb elles? No? Llavors jo crec que aquí hem de fer un esforç. I entenc que en alguns àmbits, com les enginyeries, és més difícil. Però hi ha molts àmbits. L'àmbit de la medicina és altament fiaminitzat. Per què a les caps de servei? no hi ha gairebé caps de servei? Pregunto. Caps de servei i una sola catedràtica de ginecologia a tot Espanya, a la Laguna. Per això... Cap més. I cap catedràtica de pediatria. Vale? Doncs clar, cap. són coses que, que dius, no pot ser, és que no m'ho crec que no siguin bones i no m'ho crec que no vulguin ser catedràtiques, eh? Això també us ho dic. Llavors, res, només el que em semblava això important, no una cosa tan bàsica i obligatori per llei, eh? tant la Generalitat com el Govern Central diu que totes les dades han d'estar desagregades. Perfecte. Després què passa? Que es deixen en allà perquè el punt de tenir-les desagregades és per fer un estudi de dades, no tenir-les emmagatzemades, que això no ens serveix gaire. No? Llavors intentar fer eh, projeccions no? de com es de... què és el que passarà en el teu departament. Un ha de ser proactiu i a ja dir què és el que vull, que siguem dins de 5 anys com arribarem aquí i dins de l'estratègia científica una de les estratègies ha de ser l'estratègia de gènere no? uh -huh. i això què em passa per canviar la manera de liderar perquè la manera de liderar ha de ser en la meva opinió més inclusiva i a més una mica com diria també la Lynn Margulis no? en el seu cas de les seves ceules col·laborem per competir millor doncs aquesta és la idea no? uh -huh. i llavors la tercera, que aquí és un, molta gent ja ja s'escaqueix al màxim, és fer-les ser responsable. Jo crec que hem de ser corresponsables. No podem demanar només als nostres dirigents que us siguin si com a societat no ho som. I en aquí jo us interpel·lo a tots i a totes perquè em sembla que, que, que és una de les coses que hem de reflexionar de com podem canviar, no? Quine, si nosaltres realment volem transformar i res, només us eh, volia acabar amb això perquè em fa molta gràcia que aquesta catedràtica de Dandí deia que sí, que evidentment perquè el, el, el sostre de vidre ha pujat una mica no? cada vegada el tenim una mica més allunyat però encara hem d'anar molt en compte perquè sempre ens donem molts de cops al cap quan intentem eh, creuar-lo i moltíssimes gràcies eh, per eh, l'atenció doncs moltes gràcies a les dues pots posar la primera diapositiva del, de la meva aquesta així m'en tindrem ah, això, així aquí. doncs moltes gràcies a les dues ha estat molt suggeridor s'han després moltes idees del que heu dit les dues tant prenent tant les dones actives no? com, com investigadores com quan són objecte d'estudi hi ha molta molta feina a fer encara no? el que m'ha sorprès i molt bé, que, que no esperava menys tampoc, però que m'agrada perquè el que es posa en valor és la diversitat, anem a buscar la diversitat perquè ho som i aquesta és la gràcia també no? que som diferents perquè tu mateixa també has Cristina Cristina que que es perd la meitat del talent o en, en ciència, en medicina o qualsevol estudi tu estudies un, una població, un objecte un un embrió de peix i tu l'estàs mirant i vols buscar una resposta a una pregunta. Les maneres d'enfocar-ho seran diferents i el que convé és tenir moltes maneres de mirar perquè la forma de... perquè serà més, més realista, s'acostarà més, serà més ric i hi ha més probabilitats d'arribar a trobar respostes satisfactòries. No? Voleu afegir alguna cosa? No, això que deies s'ha pogut comprovar per exemple en treballs de medicina que la diversitat de l'equip investigador amb, amb sexe, eh, parlant ja estrictament, de si incorpores més dones a la recerca el tema de la recerca canvia i la manera en què s'enfoca també sí. um, tot i així a vegades costa eh, incorporar per exemple a la menstruació els treballs de recerca Eh? Ho hem comprovat amb la vacuna de la Covid. Eh? La, la gent s'ha posat la vacuna i les dones van començar a dir que se'ls alterava la menstruació. Els científics que havien fet la vacuna van dir no, no pot ser, o no pot ser, veure, ho diu tot Europa ja, un cop no van ser no només les espanyoles, les uh, franceses, les angleses, vale. havien estudiat, no paritàriament, no, havien estudiat exactament paritàriament totes les vacunes. 50% homes i 50% dones. Però les dones no els hi van preguntar per la menstruació. Ah, per tant, no havíem estudiat paritàriament, havíem estudiat unes persones, els havíem preguntat si la vacuna els feia mal, si els produïa diarrea, si els havia provocat una pneumònia, si havíem fet alguna alteració, però no els havíem preguntat per una diferència. Aquest és un altre problema del contingut de la ciència, que no només és posar homes i dones a fer recerca, que sí, i totes les dades diferenciades per sexe ho demanem, jo crec que de totes les facultats diem el sí. mateix, i els hi diem als, a tots els polítics també, vull dir, si volen fer, és igual carreteres o han de fer més autobusos, han de saber qui es mou i per on es mou, i qui camina i qui no camina pels carrers, i, i quin sexe tenen per saber què hauríem de fer en el futur. pues això, si incorpores dones i homes però els hi preguntes el mateix, com que no són iguals, doncs fas una pífia. Mm -hmm. Després ara s'ha descobert que, com ja ho sabíem, eh, quan, els que estudiàvem cicle menstrual, que qualsevol cosa que donguis a la primera fase del cicle t'alterarà la menstruació. Per tant, si us heu de vacunar, consell pràctic per a tots els que esteu aquí, vacuneu-vos i encara tingueu la al cicle, la fase. a la segona fase, la primera, abans d'ovular, alteres el cicle aquell i dos més. També s'ha vist que moltes han recuperat el cicle, alguna no, eh? i alguna encara estem estudiant per què, caram, va passar que no s'ha acabat de recuperar. Però incorporar dones va bé, però incorporar dones i que pensem diferent, o sigui que pensem que el cos humà és diferent per indicar la, la diferència bueno, és sí, la sí, i estudiar-la sí. sí. i quan diem, quan diem dels sexes homes i dones també vull dir, minories ètniques i opcions sexuals diferents que puguin modificar els estudis eh? o sigui, si hi ha eh, si hi ha persones que es senten no binàries, que senten tal doncs també les incorporem amb, amb el seu desig després hem vist que no canvia la menstruació però bueno, això sí ja ho veurem, això són coses que anirem estudiant en el futur. Eh? Sí, sí, jo aquí volia matitzar també perquè la idea és que al final és obligatori tenir eh, les dades desagregades, en els projectes s'ha de fer tot en femelles i mascles, però lo important no és que es faci tot el mateix en els dos, l'important és el que diu la Carme, és a dir, és donar, tenir sentit comú perquè ara tots els projectes de recerca, evidentment, eh, durant moltíssims anys es van fer la majoria d'experiments amb ratolins per i no ratolines, o amb, rat sí, sí, amb rates masclas i, i no femella, perquè evitar la variabilitat hormonal, perquè era més fàcil que es reproduissin els experiments i aquestes coses, que bueno, es va fer així i ja està. El que passa és que ara clar ja no, es pot, no et poden otorgar cap projecte de fi finançat de manera competitiva si no demostres que tens cohorts, siguin de ratolins siguin de, de qui sigui no? de, de l'organisme model que sigui el que passa és que clar si estudies de, el que estudies has de eh, ser capaç de, no, no, no només replicar per replicar o per tenir un cohort més gran sinó has de tenir entendre per què ho estàs fent i repeteixo perquè dades n'hi ha moltes el que passa és que no les utilitzem i les dades, el que ens es diuen, ens informen, ens informen ara i ens informen dins de 10 anys, perquè el que esteu estudiant ara, el que recopileu, dins de 10 anys tindreu una perspectiva temporal i podreu entendre probablement coses que no enteneu ara, no? Uh -huh. Doncs eh, per mi el que és important és no només, és a dir, com deia el Feynman, no? no tenir quantitat d'informació, sinó utilitzar la informació per generar coneixement, que aquesta és la diferència, no? Coneixer bé... I, I ara que ha citat les rates, una altra experiència molt important dels últims tres anys i una alemany general autònoma de Barcelona també, és que, per exemple, fins ara, això que deia s'havia estudiat la majoria de fàrmacs quan a la fase 2, que s'utilitzen animals d'experimentació, eh, eren amb rates mascle. Per exemple, tots els psicofàrmacs s'han estudiat amb rates mascle, no amb rates femella. Aleshores, una, una recerca sobre aquests resultats eh, perquè la raó era perquè les rates femelles tenen una cosa que es diu estro, o sigui que s'assembla a la menstruació és, una, és un estro de 5 dies eh, però té els, les hormones de la menstruació, és un liu perquè diu variaran les hormones i variarà tot, no podem estudiar-ho amb això, Llavores hi va haver -hi un, un investigador, Prendergast que sempre li faig un, una un homenatge, que va, va demostrar que les rates mascle tenien més variabilitat hormonal que les femelles. Més. I per què? Perquè les rates mascle, col·locades en una gàbia, generen una relació de dominància entre el mascle clar. alfa i els mascles dominats, amb la qual la testosterona del rato, de, la, de la, la rata mascle era cinc vegades superior a la del dominat. Quan fas un treball de recerca amb això, barreges les sangs de les rates i aleshores la variabilitat hormonal dels 300 treballs de recerca sobre, o sigui, mirats en retrospectiu, eh? sobre psicofàrmacs, s'han de repetir. Oh. Bueno, ja, sí, sí, perquè... Què passa? Quan els aplicàvem a dones no se'ls hi posaven bé, i deien, ai, per què no se li ha posat bé? Clar, és una fleuma, és una dona, això ja se sap... Bé, doncs no, ha resultat que estan mal fets, i actualment eh, la comunitat europea, ho dius molt bé, només dona diners si raones per què poses una, una cohort o no, de quines rates, i per què ho has de fer probablement amb algunes coses haurà de ser la cohort de femelles la més bona, no la de mascles fins ara, però quan et diuen que investiguis amb això et diuen no, és que les rates, rates mascles van menys barates i les femelles van molt cares, perquè n'hi ha poques, i, et diuen, i, les, i ara anem a cèl·lules, teixits cel·lulars d'homes i de dones per fer estudis, doncs els baratos són els d'homes i els cars són de dones, però en això ha estat bé la Comunitat Europea. O ho justifiques quan no fas un dins, treball dins, de recerca, sí, sí. o no et donarà els diners, dit eh? A la propera te'l retallarà. Bé, bueno, és una política pública. Amb diner públic estudiem bé. Amb diner públic incorporem els dos sexes, i quan no es pugui incorporar un sexe ho has de justificar. I probablement en el futur algú em deia, bueno, en el futur no farem servir animals, estupend, però farem servir cèl·lules, no?, diferents. Doncs pues, bueno, per què no només fer servir cèl·lules mascles? Per tot, eh?, per veure si els pesticides actuen en un lloc, si els nanoplàstics actuen en un lloc, Bé, no, doncs tot això és ciència per futur i, i no podem excloure la meitat de la gent i no estudiar-la però fixeu-vos van arribar a dir que l'estro era el problema i ha resultat que la dominància és el problema sí, està bé és un bon, una bona lliçó bé. hi ha alguna pregunta? i després l'emba comences tu? jo tinc 3 preguntes uh, una, una, primer vull fer Uh, elles uh, ha citat la primera ministra de Nova Zelanda, no sé si, no sé si, sí, sí, sí. que t'aixequis perquè no et senten les de darrere. Que la, la catedràfica, no. uh, senyor si Pujadas, ha dit que uh, ha citat la primera ministra de Nova Zelanda, Jacinda Arden, que no el un model perquè, quan parlaves de diferents formes de liderar com a primera ministra, va incorporar la seva condició de dona en les seves tasques i va ser, per exemple, famosa perquè es va endurar el seu nadó a la Reunió de les Nacions Unides. Però Gisela Arne va acabar dimitint, assumint, o sigui, explicant que li era absolutament impossible compaginar la feina de primera ministra amb la seva feina familiar i de dona. I crec que aquest cas va ser molt simptomàtic al final que les dificultats que, pel que sigui, fins i tot una persona que havia liderat o havia estat un model de lideratge polític d'una pena que no pretenia ser un home quan anava, diguem, doncs va acabar imitant i això em va, em, va arribar, em va arribar a l'ànima. I després, altra ah, pregunta... pregunta. Sí. sí, no, però és que hi ha la cita. S'ha sí, sí, sí, sí, de sí, matisar que va sí, passar és això. Que ja res ah, no, només volia preguntar a, a la doctora Valls, que, ah, és a dir, si també hi ha un viatge no només de gènere, sinó d'edat, diguem. Perquè, per exemple, eh, si trobes a la ginocola, les ginecòlogues que és moltes i això potser és la meva impressió, estan especialitzades en l'època de la fertilitat. Però després jo, que tinc 51 anys, que costa molt més trobar una ara que estigui especialitzada en aquesta segona etapa. I no sé si és un tema formatiu o que es considera que t'estendràs en l'etapa fèrbica, que és molt més llarga i potser més interessant per la societat, és millor. No ho no sé, us m'agradaria. Què vols que fem? Vull... Que, no, o que agafem dos o tres preguntes sí, i ho dic per sí, -ho, la veu eh? a la gent. Sí, sí. o sigui, eh, quan fa 30 anys o sigui, les dones, a eh, la mena pau, si anaven al metgès o al metge de capçalera, per la cinc metrologia, o doncs que estaven catalogades de depressió, llavors els enxucaven el portat. Vale? O sigui, el portat. Fins que arribem a un punt, amb el... què és el que va fer el clip de Passa Estudiar-li, i tot aquest gap que hi ha tan diferencial entre homes i dones i que ara, bueno, del meu entorn i del 37% hi ha moltes dones que es queden de tenir de la biocirocina eh, n'hi ha moltes o sigui, sí, de... t'acabo de dir que una de cada, una cada quatre de, de passar a estudiar això que van ser les matgesses de capçalera que van dir el que passa aquí o el com va ser això va. i hi havia una altra havia una pregunta mà pregunta per la L'atens? Sí, jo hi ha dues qüestions que poden potser millorar. El uh, de les quatre, jo estic totalment en compte. Però en canvi, la discriminació positiva jo estic a favor. Perquè bueno, jo, vaig... jo he treballat 20, 23 anys a la Comissió Europea. I aleshores, com es començar als anys 90, les dones científiques i ciutadans eren un 1,8%. I vam veure que ens estaríem de o sigui, Tenien de constituir un lobby, eh, que hi van constituir les dones a la ciència. I el primer que vam fer és amb un institut que era holmandès, d'estudis de gènere, a veure què passava. I resulta que ja un dels temes bàsics, els articles d'impacte, o sigui, en revistes de gran impacte, els peer reviews era tot homes. I clar, una dona per poder publicar allà, tenia de tenir 5 vegades més de visibilitat. O sigui, ja tenia de ser deguda. Si no, no, se la passaven, bueno, ràpido, no? O sigui, bueno. Ara em sembla que es tenia una quota bastant alta, però vam tenir de, de reivindicar perquè s'implementés a totes les direccions generals una política de mainstream, no? o sigui, de que la qüestió de gènere o sigui, es tenia de contemplar tot arreu perquè és que si no, i per exemple, amb això de que dic de la discriminació positiva, doncs jo penso que a igualtat de mèrits, o sigui, ja dic, dels quatre no estic a parec, però a igualtat de mèrits, o si quan o si hi ha unes xifres com les que tenim, estàs a fer una dona. Ho han de mèrits, eh? Jo no parlo de que... Ah, no, sí. Voleu respondre? Com vulguis, sí. sí? A veure, tema de... No ho has dit com una reflexió, però és molt important aquesta reflexió. Per mi, jo li pensava molt... Eh? No, ella ha dit la, la dimissió de la, de, la, de la presidenta de Nova Salanda. Eh? Per mi ha sigut una reflexió important, perquè al llarg de la meva vida he tingut uns anys en què he sigut diputada, i eh? per tant he pogut tastar eh, què, passa, eh, què passa en la política. I aleshores, al mateix temps que ella, van dividir tres, tres, en el món, eh? per la mateixa raó. Sí. Vale? Hi ha dones. Tres dones. Sí. Eh, les tinc a casa, ara les estava reflexionant i no em venia a la memòria els altres dos noms, però al mateix temps que ella, dos. De no? eh? Sí, la final van ser per a, ser per a bueno, diràs, altres coses. La d'Escòcia després s'ha descobert altres coses. Vale, Bé, amb això només resumeixo aquell tros que he dit al començament de la contradicció de la culpa i de la sensació. Dime. El mandat de tenir fills i de cuidar-los el tenim internalitzat des del dia que naixem i des de que la nostra mare ens va dir alguna cosa. Per tant, lluitar contra aquesta idea de que potser si no cuido els meus fills prou bé em passarà algú, Això totes les catedràtiques, professores eh, el que vulguis ho han tingut que treballar en- per decidir continuar treballant malgrat això. Però en la vida política això és molt pitjor. Perquè si hi ha algú més mesclista, a vegades l'especialitat de ginecologia, i que no em mati ningú d'aquí, si és, hi ha alguna ginecòloga a la sala, que, que hem vist dintre de la medicina, hem analitzat també eh, quina especialitat mèdica és més masclista, i a tot el món ens ha sortit que la ginecologia. Eh? Però a dintre de la política, la política és supermasclista, super. Aleshores, un posa en un balanç, en un equilibri personal, si continua o no continua sacrificant la seva vida per això. Això ha amenicat que, per exemple, la nova Zelanda la van amenaçar de mort, eh? Vull dir te que a veure, analitzem-ho bé, no? Que estaria molt bé haver fet un debat d'això, eh? Jo crec que a vegades passen coses i Ràpidament, segur, la, la, bueno, una menys, algú, algú va pensar, mira, una ha contricat menys, una que plega, eh? quan ella tenia molt carisma per la seva població. ¿vale? Bueno, a les carismes les hem d'ajudar. Vam veure, amb un treball que hem fer amb unes, de, amb unes finlandeses, que vam estudiar per què les eh, Noruegues, la que va ser presidenta Noruega, va acabar bé, i per què les que es dedicaven a la política a França acabaven malament. Llavors, per què? Els de França acabaven amb hipertensió, tenien que plegar per hipertensió. La Noruega venia del món feminista i per tant la Noruega quan acabava la feina se'n tornava amb les seves companyes i xerraven una mica. Les franceses van molt d'individualistes, que ja t'han sortit les dos filòsofes que també van pel seu compte, i aquelles anaven soles. Anar sola a la vida política és defenestrar-te. Tens has anar amb una associació al darrere, amb dones que t'ajudin. Bueno, si sí ho vaig poder fer jo, no vaig deixar la meva ONG i he, continu... he pogut continuar d'haver estat 8 anys amb una... a la vida política, que segur que... que era poca, la meva era de diputada i prou. Però vull dir que és una reflexió molt important, eh?, la que has fet, i, i que hi ha base científica també per veure quines acaben malament de salut, jo m'ho vaig plantejar per la salut, no?, quines polítiques acaben malament de salut, que si acabes malament de salut ja no pots aguantar les bufetades en, el, en un parlament, els insults i tot el que estem veient, vale, una cosa. L'altra és el viatge de gènere que has dit amb l'edat, clar. És un segon viatge, les presses de poder explicar una cosa en deu minuts és així. Però has dit una cosa, no solament l'edat, sinó, ara què faig amb la menopausa? Clar, si no se n'havien parlat de la menopausa, ja t'ho he dit, si el Lange no havia publicat res. Bueno, doncs pues ara tenim ciència. Però aquí jo aquí discrepo de la idea de que a el que ens passi en tot el cos sigui una superespecialista que ens va arreglar. Jo crec que les matxeses i metges de primària ben preparats, amb ganes d'estudiar són els que ens veuen el cos amb un conjunt perquè a la menopausa pots tenir de tot però no per la menopausa sinó perquè tens la sort d'haver arribat al 50 hi ha dones que no hi han arribat ja se'n mor abans tens 50 anys? Molt bé, el xassis portem el de 50, jo porto el de 78. Bueno, no és el mateix que quan tenia 50. Vull dir, tens, uh, tens un cos, has treballat amb el teu cos, tens uns ossos, tens que cuidar el teu cos d'una altra manera. I sí que ens ha faltat, uh, a vegades, uh, aquesta possibilitat de tenir més ciència de l'envelliment. Ho hem demanat. M'encanta que, ja et dir que revistes bones ja pensin en que hem de parlar més d'un envelliment saludable. No, la meva pausa és un moment i deixes de tenir la menstruació, quina sort, deixes de perdre ferro, estupendo. Llavors, a partir d'aquí, et pots cuidar d'una altra manera i tens 40 anys de vida per davant en aquest moment de mitjana, perquè l'envelliment ha arribat ja a un punt que arribem bastant bé als 90. Eh? Per tant, dels 50 als 90 van 40. Eh? I aquests 40 te'ls has de plantejar com els vols viure. I el que sí que està clar és que totes les coses que puguin passar no depenen de les hormones, sinó de la morbiditat diferencial que he explicat. I o les ginecòlogues i ginecòlegs estudien morbiditat diferencial o ens hem d'apoiar amb metges i metgesses que sí que l'estudien. I per ara, aquests metges i metgesses són els metges de medicina familiar i comunitària. Eh? I per tant, amb aquests t'hi has d'apoyar, i amb el ginecòleg i el ginecòleg hi vas per les revisions que et vulguis fer, però tots no hem de fer la tant. I, I per últim l'altra pregunta era de vostè, de la depressió i, i el Prozac, i qui va ser el primer que va parlar de tiroides. Miri, uh, jo... Jo na, fa 20 anys que ho estic, perquè clar, jo, jo vaig començar a estudiar endocrinologia a Madrid en aquell moment, l'any 1974, 73-74, perquè el cicle menstrual no me l'havien ensenyat a la facultat. I jo deia, caram, jo que anava a fer medicina, a veure si m'arreglava els meus, ara resulta que me l'han ensenyat. Aleshores, què faig? Vaig a veure l'Escola Iberoamericana domínicana d'Endocrinologia, diuen que parlaran de la FSH, de la LH, bueno, i aniré. Vale. Vaig a Madrid, estudio l'especialitat i allà veig que la porta de la, fa... de la, de la sala de... Bé, a la, on, on teníem els pacients, a l'ambulatori, les tres files estaven plena de dones i un home. I li pregunto al meu company, que només vénen dones en aquesta sala. Diu, no, no ho sé. Diu, és veritat, està tot ple de dones. Que, per què? Què passa? Que les malalties de tiroides són de predomini entre dones? Ah, no sí, sé, no ens ho han ensenyat així a la facultat, eh? perquè la, la facultat, la freqüència o l'epidemiologia de la diferència no hi era. Eh? Per tant, vaig aprendre-ho a l'any 75, que, que les dones tenien més problemes de tiroides. A partir d'aquí, eh... Estàs dient una cosa que no, potser ara tu et penses que això està molt clar. No ho continuem no ensenyant així a la facultat. Eh? Encara diuen que les dones tenen més ansietat i depressió. La meva preocupació és preguntar-me, quantes dones que li han dit que té depressió tenen realment un problema de tiroides o altres, eh? no dic, però la, la, la tiroides lenta dona de pressió segur, perquè la tiroxina actua sobre la serotonina. Abans de donar Prozac, hauries de posar bé el tiroides. Però les que els hi han dit que tenen ansietat, que són les joves, les que els hi dit que tenen ansietat, quantes tenen el ferro baix? Perquè el ferro baix dona ansietat i dona, eh, baixa la dopamina. O sigui, quantes jovenetes de 14 a 25 en realitat, que a més tant en el moment que han de forçar la seva vida, tenen unes ferritines per sota de 50. Doncs pues la majoria i una ferritina per sota de 50, ja et dóna ansietat. Aleshores, que hem de canviar el xip d'estudiar? Sí. Per tant, lo que tu em preguntes és, hem de canviar el xip? Sí. I qui va ser el primer que va parlar de tiroides? Molta gent, segur que va parlar. Jo, jo la primera, ja ho sé, però bueno, això pot influir a les de Barcelona. No, no em coneix tot, tanta gent. Però bé, bueno, amb la xarxa que hem fet a tota Espanya, ja hi, hi, hi ha més atenció. I les dones llegeixen i escolten i miren internet, eh? Bueno, jo et que sí que això és una feina de futur no? i t'ha preguntat una cosa sí, al no? sí. sí, respecte a la Jessy Tardent coincideixo amb ella i a més l'altra cosa és que jo he dit que el món acadèmic és masclista però és, és res comparat amb el món polític si això s'enfronten molt a això totes les dones que estan per exemple les que estan de rectores etc. perquè són unes outsiders en un món que per que sempre ha sigut eh, per, eh, pertanyut als homes. Llavors això és un gran problema. Imagina't una primera ministra, l'Angela Merkel, podem dir el que vulgui. Era una científica superorganitzada, podies compartir o no, la seva visió política, però el que es va arribar a dir d'ella Thomas diu algú de com vesteix el Macron no? I perquè sempre ah, s'ha de comentar de com n'va si es portava una americana carbassa o vermella. Ah, i, I això és una altra altra I, i es diuen coses que no es diuen amb els altres. I això jo crec que és, una, és un dels punts que és molt difícil perquè lidiar amb totes aquestes tres. Bueno, aquesta és la meva opinió. Eh? Respecte a l' sí, si estic d'acord, la discriminació positiva és una discriminació que s'està aplicant perquè realment també la llei va cap aquí. La diferència és que és molt difícil perquè els currículums no hi ha dos currículums iguals. És impossible dir que dos currículums són iguals. I a més ja sabem que també s'han fet els experiments que si es diu John o es diu Jane, el mateix currículum s'avaluà de manera diferent. A Europa també va fer els experiments amb els famosos Yarcis. I el, les, el viatge bé, tant si els avaluadors són dones com si els avaluadors són homes. Que això està clar, també. Eh? O sigui que No és per fet de tenir dos cromosomes X que, no, que no, no apliques aquestes diferències. Llavors aquí és difícil i per això deia jo que el que hem de ser és corresponsables i tenir això molt clar perquè els que lideren o els que formem part dels comitès d'avaluació hem de tenir això tot el rato ah, al cap. I malgrat eh, jo m'ho cregui molt i estigui molt motivada, doncs moltes vegades ni me'n dono compte tampoc. I re... o sigui estava un exemple, vaig estar en un panell de captació de talent d'un organisme internacional. Les cartes de referència que tenien els tius, els nois i els que tenien les dones era impressionant. Les cartes de referència recolzant amb un candidat, és innovador, intel·ligentíssim, amb una projecció internacional, i les dones sempre són nice, well, bueno, hardworking, bueno, pues algo més que... Quan, currículums molt semblants. Clar, llavors això, quan tu fas una carta has de dir, a veure, a veure, que no em vinguin tots els viatges que tinc per defecte, no? Llavors aquí és difícil, i per tant, jo crec que ara que està tan de moda el verb empoderar, no? Tots ens hem empoder, totes, tots ens hem d'empoderar perquè això canvi. Però depèn de les persones, perquè no hi ha currículums iguals, sobretot en, el, en aquests àmbits, no? Ara faig una pregunta. Potser, potser millor que no et facin cartes de recomanació, no? Ara que estic per... no Però la pregunta és, durant un temps, els currículums que arribaven anaven sense nom i sense fotografia. Sí. Es fa encara així? Quin resultat va tenir? No ho sé, perquè en el fons això en el món acadèmic és igual. Això és important en el cas de la diversitat, no? per exemple, a França s'ha vist molt que si ets un, un nom ara és més difícil que t'agafen amb això? una feina. Ah. Però en aquí el que tu mires és per exemple quin és, quantes publicacions tens. És molt fàcil. Oh. Yeah. No, saps? Necessites saber alguna yeah. més. A més, Tu vols també, perquè tu vols tenir la representació de dones, no? Per tant, és difícil. Sí, per exemple, les, les orquestres es van començar a fer ambicions... Sí sí, sí, sí, amb el... Exacte, sí, okay. sí. I amb moqueta no, per no sentir-ho. Jo no sé els resultats amb empreses, que s'ha intentat també eh, que el currículum no hi portessis cap fotografia, ni que no posessis el nom de Pila, i que posessis el currículum. Però sí el cas en Medicina. A Medicina es fa un examen, a veure què passa si tu visites una dona o un home. I si fas les mateixes proves, si fas la mateixa actitud. I, i aquí hem, hem tingut moltes interessants eh, realitats, eh, per resultats. Perquè eh, la tendència, si, si penses que i s'està fent inclús amb algun examen de MIR amb, amb actors eh, que fan d'actor i d'actora bueno, i que saben què han de contestar. A veure si tu estàs a davant d'un home o d'una dona tindries una actitud diferent. La Bernardine Healy, la primera que va ser la directora del Centre Nacional de Recerca dels Estats Units i que, va, i que va parlar del síndrome de Jentel com el síndrome de... Que, de una jovene que anava a la universitat, no la novella, i es havia desfrassa d'home i ella va ironitzar dient: "Beno, és que si les dones disfresséssin d'homes, potser sí que les vorien amb el problema de cor". O sigui, sí. perquè el, el perquè no les veuen que et pot tenir ah. un problema cardiovascular. Llavors, amb aquesta ironia o broma, ara Uh, doncs es pot veure que l'actitud de les persones quan tenen un sexe o un altre davant els professionals, eh, en aquest cas no són, persona, perso o sigui, són persones, professionals sanitaris pot ser diferent si tenen un home i una dona davant i llavors això és, és motiu de crítica i de valorar que no ho has de fer per què no li vas demanar un electrocardiograma si et deia que tenia dolor aquí davant? per què? perquè era una dona no et deia que tenia el dolor aquí, o que no anava el braç esquerre, o que no ho saps, que les dones poden tenir l'infart que vagi cap amunt i que sigui de la panja. també poden tenir infart de braç esquerre, però si no el saps, si no saps, no estàs preparat per visitar, o sigui que tant tu has de visitar, hauràs de, de fer abstracció del sexe o acumular ciència a dalt del cap, clar. Eh, tens que saber coses que potser li passaran... Per què a l'home no li mirem els osteoporosis? Per què només ho diuen a les dones? Els homes tenen osteoporosis, però no els hi miren. Ves? Un altre desviaix de gènere. Sí. Ara, per què? Avui us he posat la llista dels que van a favor de la dona, dels que no mirem, però no mirem tampoc, eh, perquè no perquè no hi ha hagut una ciència. El, les ètnies de color tenen més problemes determinats, per exemple, l'osteoporosi en tenen molts més, les persones que tenen un color de la pell negre, perquè es van tornar negres així per suportar el sol, però precisament perquè el sol no hi ha no els hi entra la vitamina D. Per tant, per aquesta raó, els deien que mirar d'una altra manera. Almenys els hi hauríem de mirar la vitamina D. Ara no la deixen mirar aquí a Barcelona. A ningú, cap metge de primària, pot demanar vitamina ah, no. D. No, prohibit, perquè gastaven... De com estaven? Per mirar alguna realitat, no? No, això és una baralla que ja, ara ja no tinc el conseller, però ja tenia hora demanada al conseller per preguntar-li a, a què juguem. A, li, diem, li diem que no les l'esvirem perquè no, així no sabrem quin problema hi ha. No gastem. No gastem. Bueno, L'àvia deia, no?, els estalvis que fan malbé les estovalles. no?, o sigui, t'ho pots estalviar, però no de les coses essencials. Una altra cosa és saber quan ho tens que mirar. Oh, és que no ho han de mirar tothom. Bueno, doncs pues no ho mirem a tothom. Mirem a la gent que ve amb dolor, o la, la gent que ve amb, amb una cama que no li funciona, no ho mirem. Bueno, és igual, ara no us poso un cas concret, i si voleu, no, sí. Bé, sí. Però... La, la, la situació és que davant del de, sexe d'una altra persona es pot actuar diferent i parlar diferent i dirigir-te diferent. També ho hem vist a les consultes mèdiques, per exemple, que si va una parella, o i dona, el metge o metgessa es dirigeix a l'home, no, a la, no a, la, a la pacient, home, eh, eh, que la pacient està allà, és una persona que està allà. Eh, també altres utilitzem una estratègia que és... Uh visitar la persona sola, perquè si no, no descobreixes casos de violència. O sigui que sí, sí. això ja m'ha passat una vegada i ja vaig aprendre que havia de visitar a vegades a la dona sola, jove, que no s'havia atrevit a dir-vos si sempre venia acompanyada del maltractador. Bé, bueno, tot això són ciències que anem adquirint de la pràctica professional de, de la diferència, eh? que poden haver-hi maneres diferents. Però el que tu deies és cert, en el cas de les, de la, dels treballs que ara estem fent i, i de les coses que fem en el futur, doncs pues probablement hem d'avaluar ben bé el currículum, eh? el que estem fent, i tot i així hi ha biaixos. Eh? Durant, durant la pandèmia s'ha analitzat també qui va publicar més, homes o dones? Els homes. Els homes. Les, tots estaven a casa, tots, però la dona científica bueno, feia restauració, netejava culs i rentadores. L'home científic va dir, bueno, mira, no tinc que anar a treballar, estaré a l'habitació i faré dos treballs de recerca que em quedaven per fer un paper. Llavors aquí continuem tenint el que ho al començament, no? Condicions de vida i treball condicionen. No determinen, eh? jo sóc de les que poso condicionantes, perquè sempre di... perquè els de Salut Pública em diuen que s'han de dir determinants. I els hi faig la broma, estic d'acord, els eh? hi han dit determinantes, però si una cosa et determina no la puc canviar. No? Sí. Llavors jo crec que ens condiciona molt, a totes les científiques, a les catedràtiques ens ha condicionat. Però algú ho que fer per canviar, i pels nostres fills i filles, entre coses i inclús la no utilització de pesticides per tot i això també haurem de canviar, eh? perquè això està afectant els nostres fills i filles en el futur eh? i que això també és una realitat que no havíem tingut en compte que el medi ambient pogués afectar-se tant a la salut però això també, això són polítiques públiques que s'hauran de fer en el futur i que les hem de reclamar nosaltres oh tant, la ciutadania, que el concepte ciutadania. de ciutadania m'agrada eh? el que diu sí, sí. la senyora, jo havia estat de Ciutadans pel Canvi jo crec que la ciutadania pot canviar la ciutadania pot fer molta força, perquè pot fer pressió i, de, i els polítics sí que tenen por si, si els hi diuen que no, que no escolten a la ciutadania. Bueno, el concepte de ciutadania és bo, però també, Mujeres Unides jamás seran vencides, bueno, a veure ja... si, si ho fem... El que passa és que el concepte ciutadania, a mi m'encanta, eh? però és lent en aquests sí, casos. Clar, si sinó bueno, les coses canviaran dins d'un altre segle llavors la foto serà diferent no? aquest és el foto. càlcul no? que si seguim aquest ritme oh. falten 400 ho deien, ho deien 400 anys oh, no ho veurem <ríe> comptant, comptant si anem amb aquest pla 400 anys no alguna <ríe> que fem el mateix quan arriben, el grup de nois i de noies i tots en la mateixa aula i els hi posem un problema molt difícil que és quasi com la feina de pàgica i diu, i fa tants anys i encara ara, aquest any sempre hi ha la mateixa reacció els nois venen i ell li diuen això està malament, això no es pot fer no és que, fer, és que és molt difícil i les noies van i diuen no ho sé fer. No, què? No el no el no o sigui, ells diuen, no, no, no, no està ben plantejat el no problema, i els altres no el sé ser. fer. No. No A mi d'entendre que ara encara... o sigui que la cosa era molt <ríe> no. bueno, Això demostra que malgrat hi hagin mares i pares feministes les coses no canvien, no, que, no, que hi ha, una, que no, que hi ha una, no. cosa, una pressió social i per això també s'ha de combatre. Ja. Uh, perquè quantes noies han deixat de fer matemàtiques perquè han pensat que no tenien capacitat d'abstracció, oh, sí. moltes, oh. sí, sí. però bueno. Jo, jo que sóc més a la primària nens petits, et quedes preparada, que cada any, ja estic tarciar, cada any de la classe que tens, els nens líders no són nens, no són nenes, els nens no estan allà, que són segurament molt més bones, però estan molt més, perquè jo que és això que veu tan important a l'allaratge, no? que és molt masculí, encara, a les classes i a tot arreu. Llavors, clar, costa que les nenes diguin que no una cosa, que no ho fer, que no... Estan totalment, sempre, sempre molt, molt més apagades que els nenes. Que els que parlen, que viuen, els que, ah. arriuen, els, que van, els que tornen... En Però canvi, estan... les millors notes, la majoria són de noies, els MIR... Eh, sí. eh, per sí. exemple, sí, per les no... carreres que necessita un 13 sobre 14, són majoritàriament de noies, però per què? Perquè han après sempre aquest rol d'estudiar, són molt metòdiques, o no són metòdiques, però són molt, eh, molt constants. I això, amb segons quines coses importants, ara el que hem d'aconseguir, ja que en tenim moltes, és que vegin que per anar endavant s'han de singularitzar. I això costa, perquè tothom està més còmode no? Quan, sense ser sense que sense fer-se veure, no? Però el paper de la formació és molt important, eh? Si tu ets profe, això passa també en moltes conferències, avui no passat, però que la sala és majoritàriament femenina, però hi ha alguns homes. Però, en general, poden aixecar més primer la mà els homes, sí. però tu, si, ets, si jo dono la paraula, la don primer amb una dona. I a les nenes, també. Si sí, tu fas formació, perquè han d'escoltar-se elles mateixes, també potser no han pogut parlar ni a casa, clar. Quan ara parlem de que inclús de la mateixa violència eh, que s'exerceix sobre les dones, l'arrel de les violències a dintre de les persones, I eh, encara hi penso, eh, és molt complicada, perquè l'única cosa que hem trobat comú, per exemple, amb tots els maltractadors, és que havien viscut maltracte a casa seva. Llavors havien vist que a la seva mare se la, se la feia callar sempre, que se la pagava sempre, i aleshores ells han dit, doncs pues això és ser home. Aleshores, clar, hem de tenir un exemple d'altres homes, que per sort no són així, i que siguin líders de la societat, els homes que no peguen i que no insulten. Eh? I, que, I això, per desgràcia, no ho podem veure gaire, perquè només falta que veiem el el debat de matí, el dimecres és avui, no? pues al Parlament, al Congrés de Diputats, clar, veurem una llista d'insults, que això no ens ha anat gens bé, tampoc, perquè la vida no és així. No? Diem, com han resistit moltes dones la, la tassa d'insults, i a vegades dic, no sé com aguanta el Sánchez, eh? perquè trobo que, no sé si em deixaria de dir tantes coses o la de Nova Zelanda, que la van estar a punt de matar, i no sé què li van dir en el seu Parlament, perquè no... Ni sé tan anglès ni he estat a Nova Zelanda. Però vull dir que hi ha coses que les haurem de reflexionar com a societat. Si volem una societat que ens matem tots, però clar, fixeu a quins són els líders mundials, el que està passant a Gaza... No, com que esteu parlant de la república, no, aquí, les veus de la república, pues, sí, podem sí. parlar de tot, no?, les veus de la república, pues, sí. sabem que hi ha aquí una, una situació, que molt... és difícil que un nen petit no vegi alguna vegada la televisió i no vegi qui mata i qui és el líder de... Però, bueno... Eh, eh, com diu ella, hem de, de, com dius tu, eh, la, la, hem de prendre posicions més bel·ligerants, ho eh? hem diu de dir. Jo crec que sí. Després és veritat, les xarxes polaritzen molt, i jo crec que la gent jove està molt més a les xarxes que tots nosaltres havíem estat perquè no existien, quan nosaltres érem molt més joves, no? però aquí ha posat també una pressió molt forta en els nois, perquè fins ara les noies era la pressió estètica. Però ara cada vegada els nois senten aquesta pressió estètica perquè han de tenir uns musculitos estupendos i així, i això és una novetat, i a mi em sembla que no és bo eh, aquesta novetat, perquè no, no, posar pressions per condicionar-se estètics no és bo, però vull dir que les coses, això ara no ho podem veure, però segur que dins d'un temps ho veurem, no? Ja vas en un gimnàs i allà és gairebé, bueno, una cosa d'aquestes que tothom fa, competeix per veure qui té... A no, vegades és més, més gran, no? És el tort ja Eh? Oset, no és tort, te que el, el protagonista no era muscular. <coughs> no era. ho era, Perquè, no. No, no ho era no? Perquè ara tots, no? Sí, en forma, una forma determinada. Sí, sí. Marta? Sí, sí, jo... no. sí. Una amiga no al al barzum o tinc una atenció sanitària, esbiaixada al gènere, perquè la ciència és esbiaixada al gènere. No? I això ja és un punt preocupant, no? perquè jo també, també tinc 57, eh? doncs he viscut també, no? he, he, he rebut aquesta atenció esbiaixada, amb no? les parts i amb coses més. Clar, per vosaltres, si haguéssim d'accelerar, mm -hmm. o sigui, que la meva filla no tingui aquesta atenció sanitària Mira, la ciència està bé, però al final, els noms si i els noms, podem estar moltes en salut i rebre aquesta tensió sanitaria. Si, si la meva filla i la meva filla no tingui aquesta tensió a la sanitaria esbiaixada, per vosaltres que seria una mesura palanca de canvi per accelerar això, que no l'hem d'esperar 400 anys? Sí. Mira, jo en tinc pensades dues. Una és... Però una ja l'estan aplicant a a Canadà ara fa cinc anys, eh? que és, no donarem diners amb diner públic, eh? els privats, els, els laboratoris farmacèutics van a la pela, per tant aniran a investigar lo el que els doni potser de vegades més diners. Però amb diner públic, no donar diner públic, que no investiguin eh, els dos sexes i les minories ètniques, i això ho va dir la Hilli a l'any 1991. Tema el 2024. Eh? Als Estats Units, el diner públic es fa servir d'aquesta manera, però allà investiga molt la privada i per tant es van esbiaixar. Però Canadà van fer una llei parlamentària federal eh, que tot diner públic de Canadà eh, que s'utilitzés per investigar havia d'encloure els temes de gènere i sexe. Eh? perquè incorporar el sexe i incorporar el gènere el gènere vol dir les condicions de vida i treball eh, no sé, la, les condicions de les cadires a veure si estem assentats en unes cadires tindem més dolor lumbar això. per tant aquesta està funcionant perquè en aquest moment si jo busco que busco cada setmana que he sortit nou pues, eh, les, els articles canadencs. fins i tot em donen la raó que el ferro normal ha de ser per sobre de 50, cosa que aquí m'ho negaven. Eh? És un treball que vaig fer per l'Institut Català de la Dona fa 40 anys, està enterrat allà, dient que era una primera desigualtat d'oportunitats, perquè les desigualtats d'oportunitats poden ser socials, però poden ser biològiques. Si tu, als 14 anys, que tens que començar la teva vida matemàtica, tens una ferritina per sota de 50, les matemàtiques no funcionaran, l'abstracció no funciona. I això, tampoc ho hem valorat, perquè ningú ho ha dit, o sí que estava dit, perquè això no m'ho he inventat, ho vaig posar i vaig dir la primera desigualdad de oportunidades en la població de dones, en català ho vaig posar, és la falta de ferro. Vale. Per tant, primera llei aquesta. I segona, si el que s'investiga no s'ensenya, tampoc serveix de res. Llavors, què han de fer les facultats de medicina? El meu càrrec, la meu opinió. No hi té ha que haver-hi ja més catedràtics de medicina que no tinguin en el seu currículum incorporat algun treball en perspectiva de gènere i sexe. O sigui, ja no... Igual que, igual que demanem... Bé, bueno, tu em dius com canviaríem ràpid. Jo crec que això, canviaríem ràpid. I tercera, hi ha atenció primària... Atenció, l'atenció al pacient. Atenció al pacient, aquí ja hi puc treballar més, pues, les fitxes que es donen en els metges perquè puguin uh, treballar, que ara són unes fitxes arreglades per la societat de primària, incorporin la perspectiva de gènere. Com t'he dit la cardiovascular, per exemple, doncs hi ha dos metgeses de la xarxa que, que, que coordino que ja han fet aquesta fitxa per tot Espanya. La CEMFIC valorarà, uh, o sigui, els metges que segueixin el que diu la societat de medicina primària, tindrà que valorar els riscos cardiovasculars de la dona, si ha tingut diabeti gestacional, que fins ara passava desapercebuda, si ha tingut ovari poliquístic, saber, ovari poliquístic, també diagnosticar-lo bé. No tots els ovaris poliquístics són l'ovari poliquístic que pot crear problemes. Vull dir que això requerirà ciència, tres mesures. Amb això canviaríem en quatre anys. Una cosa important, una cosa important també, és, per exemple, en els estudis de medicina, és el que diu la Carme, aquesta cosa que a vegades no és suficientment ràpid, els canvis, que arribi el, el que és nou, no? Els estudis de medicina no han canviat gaire en molts anys, quan la societat i les malalties i el coneixement ha canviat molt. A part de les condicions dels metges, que els pobres, eh, fatal, eh? Això és una altra història, però, per exemple, per què no hi ha més jocs de rol en els metges? Per què no els posen en situacions complicades? Perquè, com tu deies abans, no? la manera de tractar amb un pacient d'on és diferent com un home, a vegades tu necessites com a metge anticipar qui és el teu pacient, com li has de dir que té un càncer, tot això és molt important. A part de ser un professional especialista estupendo, necessites tenir aquest component humanístic jo crec que ha d'introduir-se una part d'un component humanístic en els estudis de medicina han de, jo ho dic el joc del rol, malgrat no sàpiga molt bé què és el joc del rol, però és a dir posar, fer com una assignatura d'entendre qui és l'altre i fer molts, molts casos pràctics, perquè jo crec que això també ajuda i a més majoritàriament són dones és a dir que no hi ha cap problema, és a dir que estan i acostumades a ser empàtiques, i és cert que hi ha, no sé, corregeixen, però em sembla que la majoria de, de, metge, de metges de famílies són dones, que són altament motivades, uh -huh. és a dir, que el que, el que no poden és fer més, perquè ja són bastant científiques, que pel seu compte ja s'espavilen, uh -huh. i són molt eh, eh, molt properes al pacient, llavors el que sí que es necessitaria és potser que vagi més ràpid, no? que el coneixement que generem es puguin fer, es puguin aplicar de manera ràpida perquè això no implica que hagis Clar. de fer, de donar un medicament nou, sinó que és mirar coses diferents, no? Sí, sí, sí. I els protocols que no siguin tan homogènis. Aquest és un dels motius de fer la revista Mujeres i Salut, perquè en al fons eren professionals, la que l hem, l hem, i vam dir a veure, necessitem passar la informació més ràpida, no pot ser que tardem 20 anys a sapiguer una cosa, té que haver-hi més ràpid. Aleshores, en la revista tenim un dòsia científic central, però és una revista accessible a, a tothom, el que passa que hi ha una part de dossier científic en què diem com adelantem aquestes coses, tot i així fixeu-vos a quina paradoxa, anatomia eh? que ens semblaria que l'anatomia està tota perfectament ben estudiada vale. quin és l'òrgan del cos humà menys estudiat vale. us ho podeu imaginar no? la vagina i el clítoris l'òrgan vale. bueno. ara un avantatge de no ho han estudiat, però sabem coses les que ja ho hem estudiat. És l'únic orga que no em valleix. Vale? Això tu dic per quan tu, tu dius, "Ostres, ara què li dique? Ara, ara què em passarà a partir dels 50? No et passarà res de sexualment parlant." O sigui, que, eh, que... no, però així és com ens han dit, tu envelliràs perquè no tindràs hormones, perquè les hormones no en tindràs i seràs una vella i no tindràs sexe, doncs pues resulta que no és veritat, que tu pots tenir el sexe que vulguis. Ja està, no? Però vull dir, que, que t'expliquin la vida d'una manera o que te l'expliquis d'una altra, el relat et canvia el somriure en què pots sortir d'aquí. Que pots no tenir sexe, que pots decidir, doncs jo no en tinc, perquè tenim dret a fer el que ens doni la gana, perquè ja ens han dit masses anys el que hem de fer. I ara ara potser sí que podríem dir, fem, però si no hi ha anatomia estudiada, imagina't, ara, l'anatomia no se l'han estudiada, però hi ha 30 milions de nenes que ja no tenen clítoris, perquè algú els ha extirpat. Ah, i perquè què hi extirpen precisament aquest orga, a totes les eh, bussulmanes? A, a, a algun patriarca sí que ho sap, sí. on hi havia el plaer, i, a, i què havien de treure. Eh? O sigui, que imagineu quina humanitat eh, tenim. O sigui, ara les occidentals potser tenim l'extirpació mental del sexe, però les, les eh, africanes tenen la física, i aquesta és molt més difícil de reparar. I a, i a països l'altre dia demanava a gana i altres països que bueno que política... firmessin perquè volien des, de volien despenalitzar l'extirpació no, dels clítoris sí, sí, sí, sí. perquè hi havia un quant, uns quants patriarques fent de polítics no, sí, no. jo el que sí dic jo no sé si tens el seu correu electrònic de tota la gent que ve aquí no, ho tenim? Posar un a porta no, no, de deixar, no? això t'ho dic no, no existeix cap sistema de, no, tenim, tenim un no, bueno, no us ho dic perquè el dia 11 d'abril, que és d'aquí un mes, eh, sortirà, es llançaran tres, eh, tres audiovisuals i tres podcasts intentant contestar-te la pregunta que tu feies. Que, que, quina vida hi ha després dels 40? És una ajuda que va fer l'Institut de la Mujer l'any passat al CAPS i 40 professionals hem treballat un any per, per explicar la vida eh, després dels és igual, el títol del HatCut serà Salut per Disfrutar a Totes les Edats. És eh? Aleshores... eh? el nom, nom d'un projecte? Eh? Això és el nom, nom d'un projecte. I llavors, hi haurà... us l'enviarem per... te l'envio puc... a tu que tinc el teu sí. correu electrònic i ja s'espavilarà. Jo no vull tenir les adreces, no, perquè això és per protecció de... Bueno... Bé, bueno, però en el blog us, us arribarà... Vale. Eh? Aquest projecte tindrà un link, té un link a tres audiovisuals i a tres podcasts que tu els podràs escoltar, amb, amb expertes parlant d'això. I si queden preguntes... No, això t'ho enviaré tu. Això t'ho enviaré tu. Els links els tenim en el CAPS, però eh, intentarem que la gent s'ho baixi. Objectiu... A veure si logrem 100.000 baixades a tot Espanya. Eh? Primer 100.000, si podem 200... 200. Però la idea, la idea és que les preguntes que ara es quedin pendents, perquè en quedaran, perquè ara pensarem, ens les feu també. O sigui, el Pòsquet posarà una, una web en què podreu escriure i dir pues a mi m'agradaria saber quina forma té el clítoris, o jo voldria saber una cosa que no sé, bueno, doncs això, perquè com que no ens han donat informació, a veure si adelantàvem 20 anys, o sigui, la idea era que almenys amb la informació que es pugui mereixer, científica també, perquè hi hauran documents penjats en una web, que vulgui ampliar podrà ampliar, i té dubtes, doncs que ens ho pregunti, i nosaltres ho preguntarem a gent bona, hem fet el que hem pogut les 40, però... Aquesta idea de que la, que ho va dir un catedràtic de Granada per desgràcia que hi van dedicar una pàgina al país, va dir, les dones quan acaben la menstruació, o si sigui, a la menopausa, és tenen obsolescència programada, ¿vale? I això ho tenia tan clavat aquí al cor que vaig dir, mira, si ho diu un catedràtic, ara veurem la veritat, eh? bueno, el Lanchet ja ens ha vingut sí. a dir que no, que hi ha que maltrats a les coses amb un altre equilibri, doncs pues ara a veure si ens ho passem bé als 40 anys. O sigui, ens ho hem fastidiat una mica, hem reproduït, hem cuidat nens, hem cuidat tal, doncs pues ara a partir dels 40 i 50 a passar-nos-ho bé fins a l'últim dia. I aquest és l'objectiu del missatge. És mm? l'accés als llocs de responsabilitat o la més alta escala científica si un catedràtic diu això resulta que... Sí catedràtic. Un catedràtic diu això, eh? Els altres no li van contestar ja, que hi ha errors de... de ah, bueno, si tu relaciones sexe amb hormona i dius, si ja no tinc l'ovari no pot funcionar el sexe és quan fas l'epífia eh? Moltes dones, els veureu en l'audiovisual al revés, han, han trobat sexualitat lliure a partir de la menopausa. Primer perquè no s'havien de reproduir, llavors s'han pogut trobar. Altres han descobert el sexe quan s'ha mort el marit, perquè no l'havien disfrutat mai. Vull dir, hi ha moltes variants a la vida, no? Diversitat, que dius tu, hi ha moltes diversitats, moltes. Llavors, Passem-s'ho bé, missatge. No ens han deixat, sí, de directores, no ens han deixat, però estem vives. Estem vives i ens ho passarem bé fins l'últim dia, tot el que puguem, malgrat el dolor, eh, que sabem que, que, i malgrat les malalties d'acord, i malgrat tot el que tenim, eh, que jo clar, visito i conec molts dolors. Però també sé que de tots els dolors pots trobar un trosset de llibertat per passar-t'ho bé. Pues a veure, si deixem del discurs de que les dones l'envelliment és horrorós i també ajudem els homes a passar-s'ho bé a partir dels 50 i 60, que tampoc han estat ben estudiats per la medicina. Eh? A la medicina s'acabava el 65, a la facultat de medicina eh, eh, deien eh, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Eh? I, I resulta que ara no ens morim, ara tenim 40 anys de vida més. Doncs mm. sí, ja. pues què fem en aquests 40 anys? Moltes sí, coses, que no ho hem fet abans. Sí, sí. A mi no m'està convençut. No, no et convenço, eh? No, ja estic convençut. Una, una pregunta última. Ah, jo us volia preguntar, tanquem, eh? sí, una mica també, però crec per, que tanca una mica aquesta pregunta. Com, com pot ser que, o sigui, que hem començat parlant de legislació, la legislació tota, europea, internacional, espanyola, etc. Posa molt el correu aquí. Mm -hmm poca per la igualtat de gènere, la gènere tal. hem parlat de que introduint el, el, tots aquests viatges de gènere es fa millor ciència claríssimament, no és un tema de dones no, no. és un tema de feminic és, és un tema de fer millor ciència incorporar sempre les dades de gènere i de sexe des de l'origen generarà una ciència millor uns millors resultats mèdics etc. sent dues coses també com evidents, no?, la, la, la, les legislacions, la millor ciència, com que com, ho hem dit una mica de passada, no?, només som dones, hi ha un parell d'homes que ve, no sé què, i com és que hi ha tanta resistència per part dels homes, que anem per la cor, no a, a, a permetre, sobretot en, en, en el món de la ciència, de la medicina concret, això que és com tan evident i tan... I, i positiu socialment, no, no només per les dones, no? Què, què, passa? què, els, què els passa? O, com ho interpreteu? Què creieu que hauria de passar? Jo. jo penso que la idea és que la gent no se sent responsable d'això. Mm. Perquè tothom pensa que és molt fàcil dir que és una qüestió de la societat on vius, que és de l'educació, etc. Llavors, clar, quan tu no et sents que formes que ets protagonista, és, és difícil fer-te protagonista del canvi. I a més també passa durant l'edat amb moltes dones, quan tu molt... jo he viscut situacions que les he pres ara que no em vaig ni enterar quan estava fent la tesi, que jo estava allà amb els meus experimentets. Clar, també hi ha moments en els que tu t'empoderes, per dir-ho d'alguna manera, no? Però jo veig que, és, que per mi aquesta és l'assignatura pendent, fins que aquí no hi hagi 50% d'homes no ens en sortirem. Mm. Eh, és, i és molt difícil la, la, aquest treball que tu dius que hem de fer de subjectivitat, és molt difícil fer-lo des de la violència verbal. O sigui, i... Hi ha homes i joves que s'han sentit interpel·ats quan tu has dit al començament i di, s'hi diuen feminacis, perquè si les dones també utilitzen el llenguatge eh, verbal negatiu dels homes, d'alguns homes, i, i, i aquesta ha estat una paraula que m'ha costat, eh, ho, ho cuido molt, dir generalitzar, eh? i això no ho podem fer, perquè, perquè només podrem canviar tot això amb l'aliança amb homes. T'ho dic ben clar. O sigui, t'ho resumeixo. I per fer-ho, agraeixo molt als homes que esteu presents aquí i que heu vingut a una xerrada que era, en principi, per la invisible salut de les dones. Vol dir que, en principi, us pot interessar que les dones tinguem més salut. I, a més, a més com canviar aquesta subjectivitat és complexa i ho hem de saber fer el millor possible. No ens han anat bé moltes coses, eh, agressivitats, parlar-ne i generalitzar, perquè eh, allunyem a noi joves eh, de la... O sigui, tenir testosterona no és el problema. O sigui, tenir testicles no és el problema. És l'actitud que tens cap un altre. I això, eh, a veure si ho sabem fer, i ens podem trobar homes que ens ajudin a canviar. Ha canviat coses, sí, les lleis han ajudat a canviar una mica, una mica. En la llei no canvia un, un, un sentiment, una actitud, però almenys, dius uns termes, quan tu m'has preguntat què faries per canviar ràpid, ho estic dit algunes normes, com lleis, lleis, reglaments, eh, que puguin dir, bueno, doncs no es pot fer això, doncs un currículum ha d'incorporar perspectiva, un catedràtic no es pot estar 40 anys de catedràtic i no haver estudiat cap diferència. Eh? de la seva especialitat encara que sigui bioquímica eh? encara que sigui la fisiologia com diria, el que em va donar l'honoris causa li el, era d'anatomia i, i el Joan Sant li faig un homenatge perquè em el va fer a mi. llavors el Joan va anar el, a, a fisiologia i va anar a preguntar tu, catalètic de fisiologia tu què ensenyes? Fisiologia de dones o d'homes? i diu, s'ho un moment diu, d'homes no, dic, doncs, no anem bé i va dir ell, no anem bé, jo he, he ensenyat anatomia d'homes a tota la, la, la meva professió, però té raó l'Avalls, hauríem de pensar en la diferència. Bueno, doncs ja tinc homes aliats, o sigui, en una, en una facultat hi han uns metges que volen fer canvis. Eh, bueno, doncs hem d'intentar les aliances. O sigui, de fet, no canviarem societat sense homes. Sí. Eh? Bueno, I i, i sóc feminista, eh? jo no dic Jo no dic la ciència diferent, la, diferent, la ciència de diferència, el drets de les dones és però hi ha homes que desitgen que les dones tinguem drets i ells també. I ells també bé són feministes perquè volen queen que les dones tinguin drets. Hi ha homes feministes i dones que no? Ja, tot, totes pensem alguna que no, eh? que és masclista, doncs pues, clar que sí, perquè això ho tenim aquí dalt. No sí, sé, els mateixos drets, ni menys, ni més ni menys. Exacte, exacte. Hem de tancar. Us ensenyo un altre cop el llibre de la Carme Valls que ara fa poc... Que ja sortit. no és aquest, eh? Ja no però, és però el, el color no, és clar. blanc. Clar, la, 20 anys... Mujeres tinc, invisibles per a la medicina. Acaba de treure una nova versió, sí. però és el que tinc jo, el que he fet servir i També m'agradaria, ja has dit, Carme, que el dia 11 es publiquen els vostres vídeos. Doncs el dia 9, aquí, a les 19 hores... Hi ha una sessió que es diu Fem-se i que parlaran, o es debatrà, sobre què passa a partir dels 50 anys amb les hormones. O sigui, que és ideal. És la inauguració d'una exposició que parlen del projecte metacíclic, no? per desestigmatitzar la menopausa. Llavors, tanguem aquí, donar-vos les gràcies, ha estat fantàstic, ens en anem en el cap ple d'idees. Les, est les estarem meditant, us enviarem preguntes i, sobretot, que no ens falti el riure, que ens en anem també estupendo que hem de riure. Exacte. Moltíssimes gràcies i fins a la pròxima. Moltes gràcies. les metacícliques hem fet una aliança. Un moment. No, ja està. Ah, un moment, la, la Marta... Sí, sí. Sí. No, no presentem-vos el cicle de les properes veus. Ah, sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí, sí, sí es proparem, sí. sí. eh? També fem una sobre la situació de Gaza, fa poc que ah. està penjada al jornal. No, molt bé, molt bé. Miraré. Sí, tenim un blog, i sí, llavors farem això, tenim un blog que es diu Les Veus de la República, tot junts, vale. punt wordpress.com. Llavors allà, sí, la, la, com que tu li faràs arribar a la Cristina, sí, la Cristina sí. no ens ho farà arribar a mi, ho penjarem tot allà, i llavors i hi ha el Youtube aquest de Gaza, hi ha tots els blogs i totes les coses. I les, el trimestre que ve, el trimestre que ve, bueno, les grups de la República, aquest és el desè curs. O sigui, 76, per tant, desè curs. I aleshores hem pensat que les tres que venen de xerrades aniran sobre el debat públic, la salut, però del debat públic. És a dir, on podem tenir debats tranquil·lament i on no els podem tenir, no?, això que dèiem de l'agressivitat de la política, per exemple. Llavors, el primer és el 17 d'abril, o sigui que tenim feina, el 9, el 11, ara el 17, eh, parlarem de la salut del debat públic, vindrà l'Ignasi Aragall i vindrà la Milagros Pérez Oliva. Home, vale? o sigui, fantàstic. Aquí. Llavors, el maig, ara no em feu dir, que és un dimecres a mitjans de maig, ara me'n recordo el dia, parlarem del periodisme de la investigació, eh, que vindrà el Pol Pareja del diari Es i encara tenim una aponent que està a punt de confirmar-nos. I... L'últim, al juny, serà sobre la importància que té el periodisme de dades, mm. perquè hem parlat aquí de les dades, o sigui, el periodisme de dades és un periodisme que el que fa és posar en valor doncs, totes les dades i poder enfrutar fets no? I, i lluitar contra les fake news. Per tant, serà un, és un cicle de tres xerrades que va de mateix, al final, una mica del debat públic i del pensament crític. I això ja que el desè curs de les nostres reunions, molt com a la ja m'agrada molt també tot que expliqueu, més amb les d'Ami i ja els hi veig també, ja els es conec a les d'Ami, sí, sí. Però bueno, ara és perquè hi ha tant tocar-nos i no ens pausa i vaig dir. Si ens donen quatre pel·les, amb la. Ja, mirar. Doncs és interessant, saps per què? Perquè, mira, hi una... Uh, vaig aconseguir, vaig veure aquesta, hi ha una fiura una criula nou Amiguts que elles van afrontar a la menopausa i que no sabia res han muntat una empresa de productes per menopausa però amb glamour és a dir, que tot on és que el tu imatges en allà és una web també que tu et pots anar preguntant la seva dèia diu és es que no, no i em van dir això, em van dir, -ho, dir -ho, no? No. jo m'ho vull molt similar. I llavors és molt xulo perquè totes les que surten per allà són dones estupendes, no és que siguin primes de res d'això, eh no? No, de tot tipus, tot, tot tipus però, hem intentat també posar tot tipus de dones, dones que parlin, parlin d'això d'una manera, una manera natural, natural, que no sigui allò que t'has d'amagar sí, no, no, perquè no, no, per res, està seca no, per dintre aquestes no. coses que deien, no? i després ah sí gràcies <laughs> ja. ja, ja. oh, no, també de quin diari? Jo no, de Catalunya. No, no, no. I m'ha encantat dues vegades. Aquest programa de dones i... A les dones i els diaris. <es> sí, sí. sí. sí. Però vostè no té conçut, vostè amb fill. Vostè, que van dir que vostè era eh? Que vostè no, ja té tanta feina que no No, i qui t'ho ha dit? Doncs la companyia que hi havia tot que em visitat però després de que va, de cara, o i a primera es visita, que conegui la persona, no la va sortir sí. que havia de la patumia. Assí que que model, dir. Com que havia parlat i que jo he dit que si no però... Sí. sí. sí. sí. sí. la compañía sintalio la compañía yo voy no gas en todo esto machacado totalmente no no he quedado con la canalla no me he metido en nada en la tierra